Jó reggelt, ma a 2018. december 5-e szerda van, és 5 perccel múlva reggel 7 óra, ez a Kejfejáncsik minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiatal János műsora. Az elkövetkezendő 25 percben kizárólag akkor szólalok meg, hogyha önök telefonálnak, mert én tegnap érkeztem haza Lengyelországból, és még most is aklimatizálódom. Nagy szerencse, hogy te nap elmaradtam, nagyon messziről jöttem bel, mert hát ott olyan messziről jöttem volna, hogy megérkezni se tudtam volna. Egy fok van, van ahol biztos kettő, és van ahol nulla. Ma 2018. december 5 e van, és szerda, Hát hatos percem volt reggel 7 óra, ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A Hallgatók és Fialajános János műsorém, vagy Fiala János, pedig a Hallgatóim. Ez egy kvázi jelentés az Árbuszkosárból, majd nagyjából fél tíz felé meg tudják mondani, hogy milyen jelentés is sikeredett. Sokakkal beszélgettek, hogy hogyan arról még most elképzelésem sincs, mert mint mondottam volt, nem érkeztem haza. Fizikailag itt vagyok, lélekben nem, lélekben nem tudom hol vagy, útközben. Derült az ég. Mindennap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Műsoron kívüli elérhetőségem, dörö pont, kukat Gmail.com, Műsoron belüli elérhetőségem 0614890999 Valamit 0630 677 1161, ez két telefonszám, elmondom még egyszer, 061-es 489 0999, valamint egy mobil 0630 677 1161. Bátran telefonáljanak és mondjanak, amit akarnak, én ha tudok reagálok, saját magamtól most az egy egyat a világán semmit nem fogok mondani. Mondanám, hogy elnézést kérek, de nincs miért. Kívánok. Hát egyrészt majd, ha minden részletében itt itthon lesz, akkor szeretnék egy élménybeszámolót a koncertről, de ebben most nem nyúzom, mert megértettem, amit mondott. Amire viszont talán egyszerű válaszolni, hogy szombaton belenéztem a műsorba, amit vezet az ATV-n, és most csak egy nagyon pillanat, nagyon rövid időt láttam belőle, de úgy nem állt nekem össze a kép, a szünet előtti talán egy-másfél percet láttam, ahol egyrészt nekem feltűnő volt, hogy a füles nem volt a fülébe, ez nekem szokatlan volt, és aztán a szünet után váltam, hogy jön a második rész, és hát vagy én vagyok teljesen hülye, vagy nem jött. Ha ez most bonyolultak, nem, nem, nem, azon, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, azon gondolkodtam, hogy honnan kezdjem. Um... Német szilárd, aki ott a vezérigazgató egy értekezlet folyamán, ahol nekem különböző felvetéseim voltak, azt mondta, és ebben tökéletesen igaza volt, hogy ha én valamit szeretnék, és annak vannak érintetjei, akkor azokat ne külön-külön időben és különböző időpontban találjam meg, hanem hogyha írok egy e-mailt, akkor azt mindenkinek címezzem. Eddig érthető vagyok, ugye? Absolut. Tehát, hogy az embernek külön utakon járjon, keresse meg előbb valakit, aztán másokat, és ennek a sorrendnek ennek van jelentősége, vagy egyáltalán ne keresse meg másokat, hanem egy embert, aki összehívja a többieket, de akkor az információnak a birtoklása másféleképpen alakul a szervezetben. És ezt csak azért vetettem itt most föl, hogy amit én itt mondja, mondok az ön kérdésére, a semmilyen vonatkozásban ne legyen... És erre most nem tudom, még nem vagyok itt, hogy nem tudom, mi erre a magyar szó, lengyelül pedig nem tudom elmondani. A dolognak az a jelentős, az, a, tehát a dolog, amire ő rákérdezett, a fülesnek nincs jelentőség, ez egy technikai dolog. Egy olyan ilyen izét kaptam, ami nem maradt a fülemben, és akkor egyszerre az emberet fellázadt és kivette a füléből. Uh, van egy saját fülesem, de azt, azt valamiért nem, tudom, nem kaphattam meg. A második részének van, talán nagyobb jelentőséggel van, ugye nem történt más, mint hogy tűz ütött ki az ATV épületében, pontosan akkor, amikor a felvétel volt, tehát a szünetben még elviccelődtünk azon, hogy ami vizet kapunk, azt megígyuk, vagy a tűz oltására használjuk fel. Ilyenkor nem rögzít a kamera, mert a maga nemében egy nagyon érdekes részlet lehetett volna. Nézze, én még nem beszéltem az ATV-vel, tehát önnel most hamarabb, vagy önnek most hamarabb mondom el azt, amit gondolok. Ez a műsor kivételesen az én ismerettségi körömben viszonylag nagy reakciót váltott ki, örömömre pozitívat, 59. lett a nézettség listán, ami nem egy rossz eredmény, ez ugye a legnézettebb vita műsor a magyar piacon, és ezt sikerült fenntartanom. Nézzel! Nem tudok arra válaszolni, hogy az ATV miért nem tudta azt megtenni, én nem láttam a misót. Se előtte, se utána. Tudtommal. Még egyszer mondom, tudtommal, hogy kiírja azt, hogy a misornak azért nincs második része, mert közben tűzültött ki. Erről nem tudok önnek mit mondani, nem beszéltem még az ATV-vel. Szerintem, hát, szerintem, szerintem nonszensz. Még, Tehát még, ott, ahol egyébként van élő munkaerő, ülnek bent emberek, akik egyébként még beszélgetnek is időnként egymással, vagy lehet egy inzert, ahogy egyébként sajnos péntekről szombatra arra tud, arról értesített az ATV, hogy nincs adás, mert hogy technikai bonyodalmak léptek fel, amely technikai bonyodalmak egyébként a tűzzel voltak összefüggésben, hogy ezt miért nem tudta megtenni az ATV, erre nincs válaszom. Egyetlen illetékessel sem beszéltem, és itt most levittem a hangsúlyt. Igen? Ezek, ezek szerint más ismerőse, akivel erről beszélt, ő is azt mondta, hogy csak az volt, hogy a reklám után visszajött a saskabaré, azt csókolom, mert én meg kapcsolgatok reklám alatt, Isten bocsássa meg nekem, úgyhogy nem tudtam, hogy én maradtam le valami infóról, csak olyan a Saskabarének is egy korábbi része, gondolom így a közepétől be vágva, hogy annyi legyen, hogy az ön műsor a utánjövő Saskabaré, azt gondolom, hogy a pontben passzítottak egy darabot. Tehát akkor ezek szerint más sem látott semmiféle jelzést arra vonatkozóan, hogy miért nincs második része a, a műsornak. Más sem látott, de ennek kisebb a jelentősége, a nagyobb jelentősége az, hogy ezt miért nem tette meg a televízió, arról fogalmam nincs. Az rendben van, csak én nem voltam biztos, hogy nem tette meg. Itt ezt akartam tisztázni, mert én kapcsolgattam, és lehet, hogy akkor. Tehát... jól beszél, én nem néztem meg, itt tehát a mondat konkrétan így hangzik, ha igaz az, mely szerint a műsor közepén nem jelezte a televízió azt, hogy itt egy sajnálatos esemény következtében ennek a műsornak nem lesz második fele, akkor azt ez a televízió nem tette jól. Igen. Hosszasan gondolkoztam, mert mondom, olyat mondottam, hogy ízé, de hát ez felvételről megy, tehát ez igen. Tehát e, e, e, e... Én ezt ma el fogom küldeni egyébként az érintetteknek abban a formában, ahogy ezt megkövetelték, vagy megkívánták tőlem. Hozzátéve, hogy ennél is nagyobb jelentősége van annak, hogy egy olyan országban élünk ahol ennek voltak ö, olyan ö, észrevevői vagy észrevételezői, akik azt feltételezték, hogy olyan hangot ütöttem meg az első felében, hogy a második felét már le se lehetett adni. Igen, igen, igen, nekem, tehát nem mondom, hogy ez nem futott át az agyamon, hogy, mert nem láttam az első részt, csak mondom, utolsó fél percet, vagy másfél percet az első részből, mondom, mi történt? De hát ez felvétel, tehát ha az élő is helyette beraknak, akkor értem, de mondom, ez felvétel volt, hát ezt meg tudták volna valahogy oldani, hogy valami történik. Jó, Jó. Én azt tudom mondani innen a én... Kejfejancsi árbockosárából, hogyha nem fogunk tudni rövid időn belül változtatni azon, hogy egy ilyen eh, tehát, hogy ilyen gondolatok jussanak az eszünkbe arról, hogy a műsor első fele, nem lenne a második fele, akkor most nem tudok más mondani, mint hogy futva kell innen menekülni. Jó reggel. Lakatos is, jó Ezek szerint már az atv is igaz az állítás, hogy minden nap kisületi műsor, minden nap utolsó adás. Ki tudja, espe így igaz. Ezt most pénteken szándékszom is elmondani. Igen. Oké. Okay. Jó, jó, de óvattal, mert, tudom, itt, nagyon mert, nagyon mert nagyon itt ugye ez, ez a tűzzel, ez tűzzel van mondom, összefüggésben, nem, és nem, az ember nem, nem játszik tudom, a tűzzel. Tudom tudom, tudom, tudom. Sokkal inkább azzal van összefüggésben hogy... Az ember agyában benne van, hogy mi van, ha tényleg az utolsó. Mint hogy a előtte levőben felmerült benne. Nekem sokkal inkább az jár a fejemben, hogy akik egyébként ezügyben érintettek voltak, és most hallgatnak bennünket, azok nem-e azt gondolják el, hogy nekik egyébként másnap abból adódóan, hogy előző nap tűz volt, annyi technikai és egyéb de, terdőjük volt, de hogy neki kisebb gondjuk is nagyobb volt annál semmit, hogy ezt jelezzék, és most mit kekeckednek ezek itt ketten, most már hárman a fiala műsorában, még egy betelefonáló, és aztán tényleg elszakad náluk egy húr. Még egyszer mondom, nem tudom, hogy így van-e, csak próbálok más fejével gondolkodni, hogy ezt elvárja tőlem a pszichiáter, és a belső hangom, amire azt mondták nekem, hogy hallgatni kell, azt mondja hogy ha ez igaz, akkor is fel kellett volna tüntetni azt, hogy mi történt, mert ennyi idő után erre mód van, van ott egy híradó, a híradós meg tud jelenni, előtte, utána van egy inzert, amit fel lehet tenni. Sajnálom, hogy nem ez történt. Azt gondolom, hogy egy tízes skálán, technikailag tízes, egyébként pedig kisebb jelentősége van. Én ma fogok írni egy e-mailt amire majd születik egy válasz, de ez nem lesz igazán válasz arra, hogy múlt szombaton ezt miért nem lehetett ennél jobban megoldani. Um... Nekem azért nem volt hiányérzetem, mert reggel még egyáltalán nem volt műsor, hanem csak azt írtak, hogy nincs műsor. Ehhez képest örültem, hogy van műsor. Igen, hát van egy minimális és van egy maximális elképzelésünk az életről egy az 90 és nullat 7 egy 6 Jó Jöreget? Jó reggelt, Horváth Péter! Szia Péter! Na no, hát a híradóban volt egy mondat, hogy nagy izgalmas felvételek következnek, ennyit mondtad, de tényleg valóban te nem szótárat tehát semmit nem lehetett hallani, utána el, a szünet után nem volt semmi, de én írtam is egy e-mailnek, vagy nézd meg az e-mailjeid között, én te megtaláltam. Megnézted, megtaláltam, sokkal hasznosabb lett volna egyébként, hogyha ezt nem nekem küldöd el, hanem az ATV-nek. Jó reggelt. Jó reggelt fialúr, Gece János vagyok. Azt szeretném mondani, hogy megspékelném ezt a dolgot azzal, hogy a ATV-nek a műsortárában szincsben bent a második rész. De hogy lenne benne a második rész, amikor nem készült el? Hát, na de kitehetnék attól függetlenül nyugodtan, és megnézhetnénk, mert én szombaton nem voltam itthon, nem láthatom. Nem lehet megnézni azt, ami nem készült el. Ja, nem készült el, bocsánat, akkor én úgy értettem, hogy félre... Na, akkor félreértettem elnézést. Tűz volt. Égett a ház. Igen, elnézést kérek. Én úgy értettem, hogy elkészült a második nem. rész is, csak a tűz miatt nem adták le. Nem. Akkor nem. elnézést nem. kérek. Nem. A tűz fogta magát és ellehetetlenítette a házban a körülményeket. Jó kívánok, Fiala úr, elnézést kérek, a Horváth Pétert kiegészíteném, hogy azzal, hogy bemondták, hogy Fiala János civila, rádió, civil rádió, na, civilapályási civil, műsora nézzék, nézzék, mert igenis még azt is mondták, hogy, hogy a tűz előtti néhány percet is fogjuk én ezt értem, fogjuk de most át, amit eltetszett mondani, az most, azt lenden van, de azt nem mondták el, hogy nem lesz neki második része tudtomban. Hát. Elnézünk most ez lenne a dolog része. Nagyon fontos, hogy ön telefonál, de időnként azért arra kérném önöket, hogy jól gondolják meg, hogy mit telefonálnak, vagy hogy telefonálnak -e egyáltalán. Turtulszki Sándor után szabadon engedjék meg, hogy MPK telefonja I'm után azt mondjam, hogy Csaba Laci, okos lesz? To be még egyszer azért az ember nagy megértéssel kell, hogy legyen egy olyan televízió iránt, amelynek az épülete égett. Olyan mondás még ugyan nincsen, hogy olyan televízió műsoráról, ahol előző nap égett a ház, nem beszélgetünk a műsor második részéről, de ki tudja, hogy nem születik majd egy ilyen mondás. Ezt majd mind nekem köszönhetik, őszintén sajnálom az apropót. És hogy áttérjünk ide a Civil Rádió összes pályájára a tegnapi műsorom is úgy ment le, hogy számtalan, és a tegnap előtt is számtalan olyan reflexiót kaptam, hogy néha, ha túljutottunk azon az inger küszöbön, amivel éppen Lengyelországban rendelkeztem hazám iránt, és a műsorom hallgató iránt, akkor megértem, hogy én nagyon örülök annak, hogy észrevételeket tesznek, de én momentán Krakóban vagyok. I got 06148909999 és 063677161 bármilyen témában. Trinky. I saw you flash a smile That seemed to me to say You wanted so much more than casual conversation Itt szeretném elmondani, hogy holnap reggel fél 8 és 8 óra között Lázár Jánossal fog beszélgetni. Vagy Lázár János fog velem beszélgetni. Nézőpont kérdése. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Német László vagyok. Titek hajnalban hallgattam az sorát. Igen. Reggelsen felébredtem. És hát nagyon érdekes volt a Bánúrral folytatott beszélgetése, utána jött ez az új testi téma, igen, igen. és az 5 órakor úgy félbevágták, és utána hírtetések jöttek, és utána. Mint ugye a rádióban? A civil rádióban, hát igen. Néze, itt nem volt tűz. Ha... Figyeljen! Um... De most megpróbálok önnek őszintén válaszolni. Én ugye egy egyszemélyes üzem vagyok. Ami Igen. azt jelenti, hogy mindent egyedül csinálok. Azt Igen. kérdezem öntől, mennyire verjem ki a húpot ennek kapcsán a civil rádióban? Hm, nem tudom. Száll, és pont egy nagyon érdekes téma volt. ugye? Nem Tök mindegy, hogy érdekes téma volt. Vagy sem? Műsort nem vágunk ketté, vagy legalább most szólunk, hogy most jönnek itt a hírek, és utána nem semmi, Igen. de ne aggódjanak, nincs tűz. Mert értelmetlen zene volt utána, szóval még csak azt, azt se lehet mondani, hogy valami más beprogramozott műsor volt, és akkor azt, azt kellett vetennie. Őszinte leszek önhöz, én azt gondolom, hogy gyerekeinkre egy másik világot kéne hagyni, ATV, civil rádió is úgy egyáltalán. Ennyi telik. Igen, igen. És akkor még nem beszéltem arról, hogy... de bele se kezdtek. Igen. Azt hiszem, hogy arról lesz szó, hogy milyen jól elbeszélgettük aztán mi történt a néprajzi múzeummal. Miért mi történt a néprajzi múzeummal? De erről majd holnap beszélgetek, azt követően, hogy abba hagytam a beszélgetést Lázár Jánossal. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, és higgyék el azért, van egy-két dolog, ami csak miattam fog elterjedni ebben az országban, őszintén sajnálom az apropot. So will now Aki bármit akar kérdezni Lázár Jánostól, nem interaktív a műsor, dörö.fialajános, dörö.fialajános, kukat gmail.com. Most éppen úgy tűnik, hogy Lázár János minden hónapban egyszer rendelni fog itt. 061 9 és 06 Take these broken wings and learn to fly All your life You waiting for this moment to Jó reggelt! Kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt! Pénteken megnéztük a családommal brügelt t a Bécsbe, uh -huh. és én nagyon izgultam, mert van egy 13-16 éves fiam, akik hát nem így szocializálódtak, hogy egy ilyen kiállításon részt vesznek. És hát hihetetlen volt, hogy gyakorlatilag 11-től fél háromig voltunk benn, és időbe és nem volt nyavaigás, és nagyon élvezték ezt a, a kiállítást. És a bónusz az, az volt hogy ott volt bánúr, tehát nagyon sok magyar volt, ez is nagyon meglepetés volt. Tehát ő ugye nagyon sokat tölt a festményekről, tehát uh, ameddig így együtt mozogtunk, addig a gyerekeim szájától hallgatták őt, hogy mit tud ezekről a festményekről, hogy nagy élmény volt. Január 1-én megnézni 16.50-től. For this moment to rise like birds figyelek ha van mire 7 óra 28 perc van ez a kéfel jancsik minden amit az aznapról tudni kell vagy érdemes egy olyan fiala jánosol aki testben itt van de leletben még nem jött hazakra kobol sunken eyes and learn to see mm -hmm. all your life You were only waiting for this moment to be free You were only waiting for this moment to be free You were only waiting for this moment to be free Ha azt kérdeznék egyébként, hogy milyen volt Krakkóban, hát akkor arra egy szó tudnék mondani, fenomenális. Két szóval nagyon fenomenális, de annak sem értem. Nulle hat egy, és nulla hét hét Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! És a fenomenálishoz mennyit tett hozzá, McCartney koncert? Maximális, tehát valami, tehát hogy mondja magának hát? Ez a visor 14 éven aluljaknak nem, és 18 éven aluljaknak sem is, fölötte is csak nagyon korlátozott mértékben, de valami kibaszott kurva jó koncert volt. Tehát figyeljen, figyeljen, nem, ezt, nem, ezt nem véletlenül mondom, ugye én nem egyedül voltam, hanem a barátnőmmel, és azt néztem, hogy neki mikor könnyes a szeme, én kétszer sírtam el magam. És ha megkérdezi tőlem, hogy miért erre nem tudok válaszolni. Egyszerre irattam az ifjúságomat, és... Figyeljen, én 19 éves koromban voltam Krakóban, és arra vágytam, hogy szembe a 19 éves önmagam, semmire nem emlékeztem Krakóból, érti? Semmire. Az uh -huh. így adta a világán semmire, és voltam egy városban, ami valami olyan kibabrált szép volt, ha nem lett volna Paul McCartney koncert, ha elmaradt volna, Biztos nagyon dühös lettem volna, de az az élmény, amit nekem Krakó okozott, azt nem tudom önnek elmondani. Azt se tudom önnek elmondani, hogy milyen élmény volt elmenni Budapestől Krakóba, uttalan utakon, mert ugye visszafelé Brunon keresztül csak autópálya volt, tehát Donovaliban, vagy, vagy azon a vidéken ott megérkezni a mínusz 11 fokos télbe, havazással, Biesko, Vietában lenni, ahol még a büdös életben nem voltam. Tehát valami egészen elementáris volt, nem tudom, mikor fog hazaérkezni. Az pedig, hogy a Paul McCartney koncert nézze, én nem voltam egy Beatles fan sohasem, de valahogy hónapokkal ezelőtt az volt bennem, hogy a bakancslistámon egyszer csak, nekem nincs bakancslistám, amiről beszélek, az se igaz, de ezen a nem létező bakancslistán egyszer csak megjelent a Paul McCartney koncert, de ne kérdezzem meg, hogy miért, mert fogalmam nincs, minden reggel rámentem az internetre, Bécsben nem kaptam egyet, jegyet, aztán nagy Krakóba Krakóba, igen, és ott szembe jött velem a szó, átvét értelmében egy olyan Paul McCartney, amely, hát amely úgy szólt az ifjúságomról, amit én egyébként szavakban nem tudnék önnek elmeselni. Hát, örülök neki. Hát, a, még én. A fiam a Bécsét nézi. Hajrá. Nem, nem, tehát egészen elképesztő volt. Egészen elképesztő. Mondanám, hogy sajnos fel kell hívnom első M. László, de azért mondom, hogy sajnos, mert hát lélekben velesem leszek ö, itt fizikailag, igen, tehát nem fog tudni sajnos haza rángatni. hogy maga a beszélgetés az a fog bennünket rángatni, hiszen olyan dolgokról lesz szó, amiről nekem most azért nincs véleményem, mert nem vagyok itthon. De mégsem mondhatom azt, hogy most ez elmarad. Annyit megígérhetek önöknek, hogy mind az ATV-nek, mind a civil rádiónak írni fogok ezen technikai ügyek kapcsán. Jó reggelt lehet? Fia vagyok, és elsimon látóval beszélgetek. Én meg el Minden... vagyok, és fél beszélgetek. Jó Minden... reggelt. Apropó nélkül szeretném elmondani, hogy holnap ugyanebben az időben Lázár Jánossal fog beszélgetni, és Lázár János fog velem beszélgetni, és ha minden igaz, akkor minden hónapban egyszer fogunk beszélgetni. már Mária, mi történt? Ezt ne tőlem kérdezd. Ő, ő keresett téged, vagy te kerested őt? Hát korábban én kerestem őt, most ő keresett engem. Na. Hát Végülis végül is egy rádióműsor az erre való. Meg én is erre vagyok való. A dolgozó dolgozónépet szolgálom a maga a módján. Hát ahogy lehet. A, ezt mindenhez lehet kívánni. Hozzátivál, hogy elmondtam a népnek, hogy én fizikailag itt vagyok, lélekben pedig nem, és veled se leszek itt lélekben, és senkivel se leszek itt lélekben, mert én lélekben, nem csak azért, mert egy bolygó zsidó vagyok mindig, de én valamikor korai vagy késő este érkeztem haza Krakóból, eh, ahol Paul McCartney koncerten voltam, és nem tudom, ismered de azt az érzés hogy nem jöttem haza? itt ülök, de egyébként nem vagyok itthon. Tehát lélekben való máshol vagyok, és az azt kérdezett, hogy hol, akkor valahol út közben. És jó volt a kontent? Arra szavak nincsenek. Arra szavak nincsenek, Laci. Figyelj, az nem tudom, tehát most egy hallgató megkérdezte... Figyelj, hol én bögtem, hol a barátnőm szeme volt könnyes. És nem tudom megmondani neked, hogy miért, és azt se tudom neked megmondani, hogy 15 évvel ezelőtt volt itt a Paul McCartney, eszembe nem jutott elmenni a koncertjére, erre fogtam magam, és elmentem több száz kilométerre, kiadva a kurvasok pénzt. Beleértve, hogy maga az utazás is baromi jó volt, tehát én emlékszem arra, amikor a David Bowie-ért, a jared a Jess-ért, mindazokért, akik nekem valamit jelentettek, a világ végére elmentem, mert ugye a szocializmusban egyébként vagy a világ végére kellett elmenni, vagy a szocializmus után meg azért kellett elmenni, hogy az ember utolérje magát, bár viszonylag sokan jöttek ide, de aztán néhányan fogták magukat, és eléggé elnemítélhető módon meghaltak. Uh, és felkerült a bakanslistámra, Bécsben nem kaptam egyet. Krakóba, igen, elmentem Krakóba, Laci, 41 éve voltam volt, tehát ezt kimondani se lehet, semmilyen... gyönyörű. Figyelj, Akkor, ha... akkor gyönyörű, gyönyörű, és ha nem emlékszem akkor nem igazán tudod azt, hogy akkor a változás történt ott az elmúlt 15 évben, egyébként múzeum és örösségvédelmi szempontból is, tehát van mit tanulni a... Lengélek. Jó, akkor de itt álljunk meg, meg egy pillanatra. Azt mondod, te van mit tanulni. Mondd meg, mit? Mert tényleg az a krakó nekem a szó fizikai értelmében, Laci, leesett az állam. A város. Én gyönyörű ezt értem, gyönyörű. de azt mondtad, hogy van mit tanulni. Mit volna én... mit? Hát az az igazság, hogy én, én számomra az, ami lenyűgöző, ahogyan hozzá tudtak és hozzá mertek be a városhoz, ahogyan a megcsinálták a föld alatti eh, királyi hát Gyakorlatilag eh, gyakorlatilag eh, és ezt hát azért is mondom, mert amikor a, a Budai Vár fejlesztésére először beszéltem a kollégáimmal, és azt mondtam, hogy a, a középkori részeket ki kell bátran bontani, a, hát ez így nem fog rádióhagatóra sokat mondani, de az egykor már föltárt, aztán visszatemető száraz árkot ki kell nyitni, és hogy egy jó pár részt le kell üveggel és a, a várnak a középkori részeit, ami még láthatóvá tehető, azt láthatóvá kell tenni, és, és egy ilyen valóságos kalantúhává lehet alakítani a Budai Várat, az a középkorból és Fői 20. századi palotába, akkor, akkor az volt a példám, hogy nézzük meg sok fejlesztés között a krakkóit is, mert krakkóban, amit csináltak, az, az, az fantasztikus. A város él jó, ide tenünk egy teljesen pontos teljesen veszőt. Mind, a, mind abból, amit te elmondtál a várat illetően, mi fog megvalósulni? ezt nem tudom, mert én már nem vagyok felelős a Budai Vár Ugye, ha az a épület, amit most épül elkészül, az elvére fontos cél szolgálta, cét is szolgálta, hogy legyen egy új bejárat a föld alatt a várak, és egy hosszú távú Palota fejlesztési koncepcióban, onnan lehet volna, vagy lehetne lemenni a föld alá, és aztán szépen valahol fölérkezni a palotába, Tehát nem, a, nem csak az a bejárat lenne, ami most a Budapesti Történetli Múzeum bejáratakért működik, hanem ez lenne az egyik bejárat. Tehát mondom, középkor halad. De az is kéne, hogy, hogy tényleg a száraz árkot és más részeket uh, följön. Itt álljunk meg áll. megint egy pillanatra. Uh, amikor téged leváltottak, hanyatírunk írunk? 2016 Ugye azóta eltelt durván másfél év, egy olyan ember, aki korábban kettő, de hát mondjuk nem biztos, hogy a legelején váltottak le. Tehát azt kérdezem tőled, hogy egy olyan ember, akinek korábban köze volt hozzá, később pedig jogilag nem, de fizikailag igen, az mit csinál? Tehát az, az elveszti az érdeklődését, az elveszti a lehetőségét megfelelő rész alá húzandó, Mit csinál azzal a projekttel, amelyhez korábban más köze volt? És amely egyébként őt érdekelte. Tehát nem arról van szó, hogy egy muszáj feladat volt számára. Hogyan viszonyul mindehhez úgy, hogy közben más ember kapta meg? Én egyáltalán nem az érdeklődéssel, mert a Tudai azt olyan szinten figyelemmel követem, hogy, hogy bejártam az egész lovaddal, és fölösségépre tépítkezést kivitelezőkkel, tehát egyszerűen mondhatnám azt, hogy heti szinten figyelemmel követem a fejleményeket. Nem kíváncsi rá, mert érdekel. De mennyire, az, ami... mennyire érzed magadat a szó fizikai értelmében tehetetlenek, mint amikor az embernek mozdul a lába a tévé előtt, de nincs ott a focipályá, mondván, hogy ez jogilag nem hozzá tartozik. Ez, ez az embereket Tudomásul kevés, tehát én emlékszem, amikor 2010 egy országyási képviselőt megválasztottak, akkor választás után egy át kellett adnom egy önkormányzati épületet. És uh, nyilvánvalóan nem mondhattam azt, hogy az Orbán kormány áldásos tevékenységének köszönhetem felépült ez az új önkormányzat, mert hát uh, még az előző kormány alatt indult ez a teljes beruházás, és tulajdonképpen valósult is meg. És uh, én annyit, annyit tettem, hogy mondtam, hogy természetesen engem egyáltalán nem, nem zavar, hogyha meghívják az elődőm, mert ez egy képviselő, és egyébként egy mondattal kitértem az ő tevékenységére, míg akkor is csak politikai riválisok voltunk, és személyesen sem voltunk különösen jó viszonyban, akkor is kitértem rá, mert az azt mondhatom, Jó. Én, ezt tökéletesen értem, de én inkább azt kérdezem tőled, én vagyok Orbán Viktor, én vagyok a te főnököd, nem Orbán Viktor, bárki, és te pedig vagy egy egy alacsonyabb, sarzsíjú ember, és azt mondom, Elsimon, intéged én téged leváltalak, és átteszlek ide, vagy el simon, téged leváltalak, és nem teszlek sehova. Van-e arra mód, és ha igen, akkor mesélsz -e arról, nem intim vagy vagy? hogy működik az, amikor te azt mondod nekem, a főnöködnek, hogy fiala, én szívesen átadom a helyemet, de volna nekem még itt tenni valóbb. Nem fejezhetném be? Vagy milyen módon lehetne egyébként úgy együttműködni az utódommal, hogy mindaz, ami az én fejemben van, hasznosulhasson. Tudom, hogy van valami képtelenség a kérdésemben, de már a beszélgetésünk elején mondtam neked, hogy egyéb iránt testben, itt fejben nem vagyok itthon. És nem mondd azt, hogy nem érted a kérdést, és nem mondd azt, hogy nem de volt én, ilyen az életedben, mert tudom, hogy én, többször volt ilyen. Értem, de én értem a kérdést, csak most ha, ha konkrétan visszaadmékszem a két évvel ezt öti dolgokra, akkor az a drága jó ember, akivel hónap fog beszélgetni a rádióban, és ha jól értem a tebezendő rendszeresen, ő engem úgy rúgott ki két évvel ezelőtt, hogy erről mindenkit tájékoztatott, hogy engem. Tehát én nekem elfelejtett szólni erről. A kormányinfo elmondta, de nekem nem szólt, és azóta se szólt. <gül> Úgyhogy nem, nem, nem igazából arra módom, hogy mondjam neki, hogy jó János, rendben van, nem akarod, őt tovább csináljam, de akkor ezzel és ezzel a feladattal mi lesz, és lehet-e benne vármilyen részem szörek, avagy vagy nem. Ilyenkor Te az mi? embernek egy politikai térben milyen lehetősége van, vagy semmilyen nincs? Sok lehetőségem nem volt. Aztán, hogy a az utódok mit, hogyan végeztek, aztán meglátjuk. És én, én egyet tudok neked mondani, szívvel is neked csináltam a Nemzeti Haussmann tervez. működtettem Haussmann Bizottságot. Az a két épület, amely meg fog valósulni, a, a Lovarda és a Főhességi Épület, azt a két épületet én a magaménak értem, remélem, hogy meg fognak hívni az avatásra, hiszen a terveztetéstől, a beruházás elításáig minden én végeztem el. Tehát tulajdonképpen a, a többi már csak a kivitelezőkül múlik, hogy, hogy mikor és hogyan tudják megvalósítani. Ugyaneztől a modernik ugyan a Modern nemzeti kastélyprogrammal, gyakorlatilag nemzeti kastély és vált program közösen a mi szellemi termékünk. Aztán, hogy hogyan fog és mi fog megvalósulni, aztán tudom, de nagyon bízom benne, hogy lesznek sikerek, és uh, hogy ezeknek a sikernek valamilyen módon az örömnek így mondom, az örömnek valamilyen módon részese lehetnek, tehát ezt ennyit tudok mondani. Én, az embernek kell tudni ennyi ez, ez, ez az élet. Volt olyan előadó, aki elmentél a világ végére, miközben Krakó nincs a világ végén, és akkor a Paul McCarty-ra gondolok, aki 76 vagy 78 éves, minden esetre 75 elmúlt, adott egy három órás olyan koncertet, hogy az embernek leesett az ála és valami olyan érzelmi tartományba juttatott el, amit nem fogok tudni pontosan érzékeltetni, de eljuttatott. Tehát mentél el 100 kilométereket annak érdekében, hogy valakit megnézzél, megalkassál? Nem, nem, nem, nem, Valahogy én nem. Most uh, el fog menni Bézsbe a de az azért megyek el a 21 Pilot koncertre, mert a, az egyik lányom 25. Pilot zajlongó, és uh, egyiket én is szeretem a zenéken. Tehát a mai ilyen fiatalok által szeretett, uh, még hallgatott zenekaroknak, zenék közül az egyik olyan, ami nekem is bejön, úgyhogy uh, nem értem erőszaknak, hogy, hogy el kell mennem, de nagy, nagyon örülök annak, hogy, hogy tulajdonképpen a nem is rá a lányom, mert csak beszéltünk róla azt, akkor egy, egy hirtelen fejtulásból rendeltem két nyíjet, és elmegyünk az, az hiszem február amikor a, a Bécsi koncertjük. A, de én egy alapvetően hát nem voltam sosem az a az rajongó, aki mondjuk elutazott volna egy élő koncertján. De nagyon jól beszélsz, én egy rajongó vagyok. Nem vagyok ugyanolyan rajongó, mint 10-20-30-40 évvel ezelőtt, de marad bennem még valamennyi, és őszintén remélem, hogy a halálom pillanatáig meg fog maradni, mert rajongás nélkül nem teljes az életem, amiben benne van az, hogy a rajongásom tárgyát, ha valaki megkérdezi, hogy miért idealizálom túl, akkor valójában egy olyan fosztóképzőt ad a kezemben, amivel nem tudok mit kezdeni. Egyébként az utolsó igazán jó koncertérményem, ahol nem valamilyen protokollból, nem valamilyen meghívással mentem, mert el. elmentem az Alton John koncertre is az Arénába megmondom, és hogy én majd megsikretültem, és a felén én leléptem egyszerűen. De én emberekért is tudtam rajongani, tehát nem kellett nekem. De gyerekkoromban... Tehát nekem mindig volt valaki, akiért rajongtam, aki szerettem volna lenni, aki valami olyasmit tudott, amit én nem. Ma már ezügyben egy kicsit visszafogadtabb a repertoár, de őszintén remélem, hogy mindig lesz valaki, akiért rajongani fogok, és ha megkérdezik, hogy miért rajongok, akkor azért nem fog válaszolni, mert hiszen Woody allen egy tízes kállán tízesre volt igaza, hogy ő azért nem ismerkedik meg Marlon Brando-val, mert annyira felnéz rá, hogy nem akar benne csalódni. Ez jó. De az előző gondotat, hogy befejezem, hogy az utolsó olyan koncert élmény, amikor... Azt hittem, hogy az Elton John, bocsánat. Nem, igen, de az, igen. Azt, azt mondtam, hogy az, Elton John az Igen. az nem, az nem Akkor. ilyen, nem, tehát nem voltam eltoncsol rajongó, csak kíváncsi voltam, meghívtak, elmentem, a felénére elmentem, ö, hazamentem. Tehát Igen, így, igen. az utolsó olyan konceptért, amikor minden kötelezettség nélkül, csak a zene öröméért és csak a barátyom kedvéért, az, meg az én kedvemért mentem el, és maradó éreztem magam, az az lgt a bucsuk koncertje volt a nyugati pályadbanon. De az már nagyon régen volt, az a 90-es évek eleje. Tehát, hogy az a baj, hogy az LGT-nek több búcsú koncertje volt, ahogy az írésnek is. Igen, igen, de ugye az, amikor ott a Fájodvara volt a koncert, az igazán jó hangulata volt. Tehát fantasztikus, és jól emlékszem, de nem akarok mutasságot mondani, de mint hogyha úgy csinálták, mondanak, hogy három egymás követő este lett volna, mert annyi, annyian voltak, és akkor az egy, a háromból az egyik este voltunk, Életem első szerelmével, és nagyon-nagyon szenzációsok, estején szenzációsok koncert voltam. És én, és én akkor, a 14 éves koromtól 23-24 éves korom még nagy voltam. Én, én is nagyon nagy LGT rajongó voltam. Ez, ez, ez se kikapott az életemből, de ma, ma nem hallgatok. Ha a rádióban hallom, akkor szívesen meghallgatom. De de az, hogy én LGT-t hallgassak tudatosan, az, az híván, ami nyilvánvalóan sok mindenből következik, hogy az embernek megváltozik az érdeklődése, vagy a... én az LGT előtt az illésnek voltam a rajongója, Freud voltam, sokat tett a Bródi János annak érdekében, hogy ezt elveszítsem, csak az a helyzet, hogy utólag az ember nem tud elveszteni valamit, ami korábban megvolt. De az illés, de a Bródi János az ékes bizonyítéka volt arnak, amit a, amit a Woody Ellen mondott a Marlon Brando-ról, és milyen érdekes volt, hogy amikor ezt szembesítettem a néppel, olyan módon támadtak rám, amit én teljesen megértettem, hiszen ők annyira favorizálták a Bródit, és annyira nem volt olyan élményük vele, mint én, és annyira senkiházinak néztek engem, hogy hogyan merhetem én lerántani a sárba azt a Bródi Jánost, aki egyébként valamikor ott tündökölt az égen, hogy átmenetleg el is bizonytalanodtam, de aztán tartósan nem tudtam, hiszen nem arról volt szó, hogy én jobb zenekarban játszottam volna, mint a Bródiános, hanem arról beszéltem, hogy emberileg nem jutott el oda, ahova zenészként se biztos, de együttes tagként mindenképpen, és egy olyan dolgot hozott létre az illéssel, amit soha nem lehet a sárba taposni, ez személyesen, nem tudta megismételni, kár volt próbálkoznom vele, interjút készíteni, de sajnos ez a foglalkozásom. Na ja, figyelj, értem, amit mondasz, meg is értem. Egyébként volt nekem is élet amikor nagyon szerettem az illést, alapvetően nem a mi volt, hanem a szülék zenéje, de, de nagyon szerettem. Elmentem különben a Szörényinek is a utolsó koncertjére, ahol jól éreztem magam, de, de az már tulajdonképpen egy kicsit ilyen protokollális dolog, dolog volt. Én, én szeretem a levente bizonyos szempontból az ő összetettségét kifejezetten izgalmasnak tartom, elmentem annak idején a pirisbe, megnéztem a, az ő ásítását és megszállott kutatásait, és ezek, ezek nekem imponálnak, még akkor is, hogyha néha nem mindennel tud az ember azonosulni. Az ő koncertjén is elmentem, de az, az, az a koncert már, nem tudom, hány éve volt, 5 éve? Ugye az nem ugyanaz, mint amikor az ember 20 évesen, vagy, vagy sőt 20 évesen, nem is tudom hány éves voltam, szerintem 92 hetett ez az EGT Bucsa tehát hogy 91, tehát mondjuk ilyen 19-20 évesen az ember halászerelmesen elmegy egy olyan koncertre, amit ő, amelyik zenekart ő is meg a, a nagy szerelme is uh, rajongásig uh, szeret, ugye az egy, az egy olyan élmény, ami kitörőhetetlen, nem is feltétlenül csak a zenei hatások miatt, hanem az egésznek a hangulata. Nem és... további két ilyen koncert vár, de természetesen az ilyen az idézőjelben van. Egyrészt el fogok menni Prágába egy Dave Matthews band koncertre, aztán júniusban pedig elmegyek Belgiumba egy Fleetwood meg koncertre. Na, én meg volna kérdezni, ha valamit elmennék, ha valamire elmennék, akkor ha én a Freddy mercury akkor elmennék egy Finkhorcentre, mert az, az, az nagyon jó lett volna az életem, hogyha. Ha én de, de például elmentem tavaly a Metallica koncertre, és, és igaz, ez majd szétszakadt a fejem. Tehát a, az jó volt, hogy elkezdték a de de de az, a, a, a koncert, nem is itt végig hallgatni a koncertnek a felén, én már széthasadtam, szét pedig egyébként kamaszkorom, én is hallgattam metalikát és jó, jó értésém voltak. Ez ugyanúgy, mint annak én voltam Deep Purple koncerten is, és, és, és majdnem ma biztos, hogy elmennék egy Deep Purple koncertre, de még egyszer Metallica koncertre, az biztos, hogy nem. Nagyon sok a... csalódás volt, tehát elmentem Neil az elmúlt időben, nem volt jó, elmentem Zizitapra, az se volt jó, um... Volt egy csomó olyan koncert, voltam többször kis évtizedek évtizedekkel ezelőtt, az, az se tetszed, de, de volt az, ami beváltotta a fűzött reményeket, bár ugye ilyenkor mindig az van, hogy az ember annyira rajong, hogy, hogy nagyon kockára van téve az élmény, de ez a Paul McCartney, ez a szó fizikai értelmében lehozta a csillagokat az égre. Egy, eg, egészen zseniális volt, és még egyszer mondom, hogy maga Krakó olyan élményt okozott, hogyha elmaradt volna a koncert, én nagyon dühös lettem volna, de teljesen el voltam bűvölve attól a várostól, a, teljesen. Tényleg. Omega koncerten is ott voltam, Omega koncerten is, és uh, uh, nekem például az Omega koncert is csalódás volt, pedig én, én kedvelem az Omega-t, Omega koncerten a feleségemmel voltam, és valahogy mind a ketten azt, azt éreztük a végén, hogy ez, ez valahogy mégsem mi zenénk. Viszont ami nekem egy életre szóló élmény, az a, az a Charlie koncert. Én, én a Charlie-t is szeretem, és uh, Charlie-t emberileg is szeretem. De nem csak minden zenészt. Uh, mondjuk, uh, ugye, amikor az ember arra tud emlékezni, a sár feleségével egy Charlie koncerten ismerkedett meg, Nyilvánvalóan akkor az egy egészen más viszonyulás, és az persze a Csádi azóta már tudja, mert volt alkalunk erről nem egyszer beszélni, nálunk is volt, és ezért ez egy fontos, fontos élmény az ember életében. Az is az a csári koncert pedig nem is tudom, volt. Ugye. ugye itt két dolog lehetséges alapvetően, nem, szóval vagy az ember változott nagyon, és elmegy valakivel találkozni, és kiderül, hogy már valójában ő nem érdeklődik iránta a másik iránt, miközben egyébként eljátszotta magában, hogy de igen. A másik lehetőség pedig ugye alapvetően, hogy az előadó vált unattá, csak ahogy annak idén a, a karácsony énekeltem, mond, mi lesz velem, ha kiúlik a gitár kezemből, mert nem tud az egészen mit kezdeni. Biztos vannak alfejezetek is, hál' Istennek most hétfőn egyik sem következett be, és itt van előttem rengeteg papír, hogy a gazdasági versenyhivatal előtt a közép-európai sajtó és média alapítvány bejelentése, meg az egész miskulancia, meg a taló, amiről beszélt az ECHO TV-ben, meg a nem tudom milyen TV-ben a főpolgármester, de megmondom neked őszintén, hogy nem visz rá a lélek, hogy a hátralevő 5 öt percben most erről beszélgessünk, mert, mert majd legközelebb ebben fogok kezdeni, de ha egyszer azt mondtam, hogy lélekben nem vagyok itt, akkor most letudni tudni 5 percben azt, amivel kapcsolatban itt van előttem 65 papír, de még elolvasni se volt rá időm, fölfogni se volt rá időm, hogy mi van benne, akkor is, hogyha a hallgatói megölnek, én ezt most nem fogom megtenni. Jól teszed szerintem ezt. Találkozzunk jó. még idén, mielőtt elmúlik a szilveszter. Jó, jó. Köszönöm szépen, és akkor egy hét múlva ki tudja, miről fogunk beszélgetni. <gül> milyen, koncert, milyen koncert élményed lesz. Eljön. Én félre, szívesen beszéltem volna veled, ha már így a élményekről beszélgesség, van, pár percünk. Van. A szombati színházi élményemről igen. megnéztem a a az Ember Tragédiáját. Egy nagyon érdekes van három felvonásban. Négy, négy rendező, a színházigazgató a Szikola rendezte az elejét, meg a végét, egy ilyen keretes szerkezetet alkotva, és mm, Bagó Berci, Horváth Csaba, és nem is tudom, ki voltam, negyedik így hirtelen elfejtettem, egy nagyon, nagyon izgalmas előadás volt része, megrázó is volt némei némely része, Örültem annak, hogy végre újra... Még a Vinyázkit nem láttam, a Vinyászkit is meg akarom nézni, de nyilvánvalóan az nem madásról fog szólni, hanem Attiláról, ami nem baj, mert egy egy házat csinál, és én azt is nagyon tudom értékelni. Tehát a... a bankban feldolgozása is... azoknak, akik nem olvasták a bankban, nyilván egészen mást fog mondani, mint akik, mint akik a darab szövegéhez akartak volna ragaszkodni, de mindegy, szóval az is jó volt, csak, csak az nem. Nem katonáról szól, hanem, hanem, hanem mindjárt jól. Nekem az ember tragédiájával egyetlen egy bajonval van alapvetően, én nem vagyok hajlandó belátni azt, hogy az élet célja a küzdés maga, pedig ahogy öregszem, egyre inkább úgy tűnik, hogy ez igaz. De akkor mi, János? Akkor mi más? Hát, hogy az élet célja a boldogság, a, a, a, a szeretet. Ilyenek vannak a fejemben. Közben a valóság, nekem is, hogy az élet célja a küzdés maga, de, de ettől, ettől teljesen kivagyok bukva. Ahogy haladok előre az időben, egyre jobban kivagyok bukva tőle. Nagyjából ezzel én is így vagyok, megmondom őszintén. Tehát azért egyezünk meg, hogy azért annak, tehát azt, hogy az ember, föl, tehát ez nagyon jó ki van találva, tudod, az ember fölmászik egy toronyba, és az igazi tornyomászás közben mindig vannak menet közben megállók, ahol ki lehet nézni. Van olyan, aki csak fölmegy, és kinéz és visszamegy, de én azok közé tartozom, akik fölfelé is megállnak, minden emeleten is kinéznek, ráadásul, ha visszafelé mennek, akkor is megteszem, és nem kizárlag azért, mert közben kifogyott a szusz. Hogy, hogy még a toronymászásban is az ember találjon valami élvezetet, és ne a lépcsőkkel való küzdelem legyen a célja a torony megmászásának. De, az, de, de azt kell, hogy mondjam, hogy Madács valami olyasmit írt meg, mikor darab a, az ember tragédiája hányba járunk körülbelül? Hát, pontosan nem tudom. Hogy Mindjárt megnézem. Szóval, hogy, hogy Magyarországra sajnos igaz? Tehát, hogy vajon Dániában is azt mondják el, hogy az élet célja a küzdés maga, hogy ba meg, hogy legyen egy olyan Magyarország, ahol nem az élet célja a küzdés maga, hogy olyan lesz. -e? De, de, de, de, de tulajdonképpen szerintem, ez nem az egy annyira erős darab, az egy olyan olyan lét vagy sors dráma, vagy nem, nem is tudom tényleg, olyan a fogalmaz az emberiség költemény, tehát, hogy, hogy ami ami Szem, 1883. Világizom nagyságú. Azt gondoltam, hogy eldírtam a dátust, nem tudom, mi volt a fejem, 1862. Na akkor jó, akkor jól emlékeztem, 12 száz Igen. 1800, mit mondtál, mikor? 862, és De aztán volt az, hogy mikor mutatták be. Ugye ez a mondott ember küzdj és bízva, bízál, az már jobban tetszik. Tehát ez a bízva-bízzál, az valahogy kimaradta. Tehát valószínűleg az én, én velem is baj van, hogy a másik felét meg elfelejtettem. Nem, nem, nem. Amit te, amire te gondolsz, azt Ádám mondta. És a, amit meg most mondasz, azt, azt meg az úr mondja a végén. De akkor miért, bassza meg, akkor miért az Ádám pártján vagyok, és miért nem az úr pártján? El, elnézést elkurtam. Én úrpárti akarok lenni. Van Igen. még arra módom, Lassi, hogy átálljak? Szerinted a hátralevő időben? Szerintem mindenképpen. És szeretnék bízni. Én is. Erről legere, erő meg a Rígés sanyított eszembe. Szeretnék bízni mindenkiben, hinni, hogy nincsen ellenem. És nem is, nem tudom. Nem, de hát egy igaz legyen. És most nem tudom tovább. Na jó. Figyelj, nagyon lettünk itt a végén. Köszönöm a beszélgetést! elsimon Lászlót hallották. Rövidesen kapcsolom Önöknek, Újhely István, de... Ez, komolyan mondom, ez hihetetlen. ezek a CD Jó-jó, lejátszók... Balázs, ne telefonálj, ne, ne, ez nem a te ibád. Egyszer megkérdezhetnék azt is teljesen fölösleges, hogy miért dolgozom olyan helyeken, ahol nem működnek a CD-lejátszók. Nem tudom, néha az az érzésem, hogy nem, nem, de sehol sem működnek a CD-lejátszók. Tehát, hogy nem csak itt nem működnek, máshol se. Jó reggelt! Jó reggelt. Jó reggelt. Ö, szerintem talán egy éve is lehetett, amikor egyszer azt mondod, hogy nem, de azt nem egy amikor én betelfonálom, és azt gondolom, hogy ez az élet célja, a küzdés maga, ez nekem is abszolút ez. Nem tudom már hányért csináltam ott Oszkár fejemben. Hogy lehetett ilyen hülyeséget írni, idézőben, miközben azt érzem, hogy, hogy semmi más nem csinálok én se. De ez valahogy nem jó. Nem, ez nagyon nincs jó. Célnak ez nem lehet fél. Nem. Nem, de hát most kiderült, hogy az úr, úr, az, a, mondjuk a, a bízva bizzál, az is kevés, de az még mindig jobb, mint az átám. De már érdemes volt beszélni a, a, az első monddal. Álnék át az úr pártjára. Nem tudom, hogy az úr fölött ki van, tartok tőle, hogy most már senki nincsen. Reméljük, vagy én remélem. Tehát, hogy ne kelljen nekem a Mennyországba eljutnom ahhoz, hogy valami másról gondoljak. Hát már csak azért sem, mert ha azt gondoljuk, hogy az úr azért rakott minket ide a földre, mert jószántából tette ezt, és szeret minket, hogy nem azért tett ide, hogy mi azért küzdjünk, hogy majd egyszer elkerüljünk innen. Hát ez így logikailag sem si stimmel. Nem, ez nem stimmel logikailag. Azért jöttünk ide, hogy boldogok legyünk. Hát csak az a kérdés, mondani. hogy vajon Magyarországról beszélünk-e, vagy a világról? Ugye ezt nem tudom megmondani, mert máshol nem értem annyi ideig, mint itthon. Én picit vagyok, csak fiatalabb, de azt gondolom, hogy azért sok mindent láttunk itt Magyarországon. És, és igen, szóval még a szociálisban azt mondták, hogy elérjük a kommunizmust, és akkor boldogok leszünk. Az egyház azt mondja, hogy majd elmegyünk a mennybe, és boldogok leszünk. A rendszerváltás után azt mondjuk, hogy elérjük a nyugatot, és majd boldogok leszünk. Aztán nem értünk el semmit ebből, legalábbis ez még semmit de majd biztos egyszer boldogok leszünk. Jó, én nem vagyok boldogtalan, csak ez, ez, a, ez, a, ez a küzdés maga, ez nem, ez nem, ez nem, ez nem, ez nem, ez nem, Érted, ha netán véletlenül nagyon nehéz volt volna eljutni a Paul koncert és valójában a végén érkeztem volna megmondván, hogy az egész koncerten azt töltött el, hogy milyen nehezen jutottam el oda, de nem. Az egész Paul McCartney koncert, a Paul McCartneyról, a Beatlesről, és az életemről szólt, és... Egy olyan városban, ahol voltam 41 év, és semmire nem emlékeztem. Vagy én nem akarom, hogy a kejfejancs egy olyan sziget legyen, meg a civilapályán egyre inkább, ahol én egy olyan Magyarországon élek, amely... És ezt a mondatot nem tudom befejezni. 06148 és 0636771161. Ha nem telefonálnak, akkor fölhívom Újhely Istvánt. Ha telefonálnak, akkor egy kicsit kénytelen lesz még várni. Valamit meséljek a Facebookozókról, de ne az én Facebookozóimról, az ATV fórumán, hát gyakorlatilag az derül ki rólam, hogy én mindenre alkalmas vagyok, de hogy műsorvezetésre nem, az egészen biztos. Magam a, a műsor pedig, hát ha nem is döntöget olyan nézőcsúcsokat, mint amilyen nézőcsúcsokat döntögetett a választások előtt, de nézettségben nagyon tisztesen helyt áll. kérdés, hogy a mérete a lényeg. És akkor az ember elgondolkodik, és nem biztos, hogy jut bármire is, hogy most akkor a Facebookozók igazsága, vagy pedig a nézőszám legyen az a mérőszám. Amely. Utoljára ajánlom a telefonszámomat, és hogyha záros határigömből nem telefonálnak, akkor én fogok telefonálni 06 90 999 és 063671161, és nem mondom el, hogy másodszor és harmadszor veszem elő az új helyi telefonszámát. Ha önök nem telefonálnak, akkor ennyi volt. János, lehet. Az igazság az, hogy én testben itt vagyok a stúdióban, de lélekben valahol a Krakó és Budapest között vagyok, mert voltam Paul McCartney koncerten, és részint Krakó, részint a Paul McCartney koncert annyira elvarázsolt, hogy nem jöttem még haza. Fú, Ha Láttam fényképeket, óriási buli lehetett. Én nyáron voltam a Counts koncerten, ott Krakóban, a stadionban. Én, én Krakótól és mondanám, hogy lehidaltam, de az igazság az, hogy én ebben a kifejezéssel soha sem értem, tehát ilyenkor nem is értem, hogy miért mondok ilyesmit, de én leesett az állam, én 41 éve voltam ott, semmire nem emlékszem, az ég egyat a világán, hogy nekem nemrég op nem, nem operálták nem a sarkamat, változott. és ugye az én közlekedésem jelenleg nem a legtökéletesebb, és nem nagyon szoktam koncerteken se ülni, de kivételesen ültem, de se a sarkam, se az ülés, se a mozgásnak még a nem teljes szabadsága nem akadályozott meg abban, hogy hát valami olyan átlényegülésben estem túl, vagy estem át, vagy estem keresztül, vagy nem estem, hanem volt részem, hogy hát azt kell, hogy mondjam, hogy itt vagyok, de nem vagyok itt. De hol volt a stadionban volt? Ott a Tauronban volt, igen. Hát de az ott. A Na, Tauron az nem, nem, nem, nem állt ott, biztos, hogy van nyitott stadion, a Tauron az ez egy zásstadion. stadion. Na, mi nyáron a, a nyitott stadionban voltunk 50 ezer ember. Óriási volt 15 ezer ember. Krakkó történelmi belvárosa, meg az egész hangulata valami, valami csoda. Nagyon, nagyon szerettem, hogyha valaki hallja a beszélgetésünket, mondtam mondjuk neki, hogy koncert nélkül is érdemes elmenni, akkor Beszélgettem hosszasan Elsimon Lászlóval, bele az is szóba került, hogy holnap fél nyolc és nyolc között Lázár Jánossal fog beszélgetni, ez belőle más érzelmeket vált ki valószínűleg, mint belőled, vagy adott esetben Lázár Jánosban Elsimon László, hogy egyik szavamat a másikban elöljem, de ő is el volt ragadatva, mint Elsimon László város,áról szóba került a bár, szóba került az, hogy azt a projektet nem tudta megvalósítani, mert közben leváltott. De most itt hirtelen három pontot kirakva, nem tagadom, hogy Krakó belvárosában azon gondolkodtam, hogy Budapest belvárosa, miért nem ilyen, miközben két belvárost épp úgy nem lehet összehasonlítani, mint két barátnőt, vagy bármi más, nem minden összehasonlítás igazságtalan. Nyilván igaz az van. Ami nekem új, újdonság volt, az a krakói sárkánynak a legendája, amit én nem tudtam, viszont hoztam haza a gyerekeknek süsi formájú sárkányokat Krakóból. Úgyhogy, Maga te uniós létezésed és az uniós létezéseddel összefüggő vagy együtt járó utazás, az mennyiben, meg egyáltalán az itt és az ott lét, az mennyiben okoz egy más állapotot, mint ami korábban volt? Egészen más állapot. Tehát részen bármelyik hasonló életet folytató képviselővel, vagy éppen mondjuk a külügyminiszterrel, hogyha beszélsz, mi tényleg repülőn, repülőtereken és a bőrődjeikkel éljük a életünket. Én hetente a brüsszeli kötelező jelenléten túl minden héten legalább egy után van valahova máshova. Jó, de azt kérdezem, hogy maga a helyzet tudatod. Tehát a Magyarországgal kapcsolatos helyzet tudatod, miközben a családod itt van. Vajon megkérdezem, hogy mit akar? Ilyenkor általában érdeklődni szoktak, hogy valaki már bent van-e. Jó reggelt kívánok, halló! Igen, itt van a móni, Laci. Igen. Akkor valamit csinálni kéne, mert valaki keresi, de közben itt meg rádióvisort vezetnek. El Elnézések, hát ugye... Élőadás varázsa. De ne, ne ez most a, a mónia jön ide, ha itt van. Ez, az nem, nem, nem, nem az élő... Nem, ez nem az élőadás varázsa, ez a rádió varázsa. Más rádióban van egy külön telefonszám, de figyelj! Ne, ne, ne, jó, de, de nem, ne, ne, mindent jól csinál. Csak Moni, gyere létszerűs egy kicsit gyorsabban, mert ez ebben, ebben, ezen a módon nem igazán életszerű. Figyelj, Laci, itt van a Moni? Ne, figyelj, hát ha, ha, ha már itt vagyunk, csak én nem, el nem tudom kérdezni édesem, ha már magát itt keresik, akkor én egy kicsit gyorsabban, tehát miközben kacag, azt most szeretném, hogy gyorsan letudnánk. Nem, nem, nem, nem. nem. Nem, Igen, mondja, mondja. Igen, annyit tudjak, hogy ő neked tegyen. Mia. Ja. Köszönöm. Ez Magyarország. Tehát, tehát az, azt tudom neked mondani, hogy, tehát, tehát, hogy utána még valamit akar mondani, abban van valami elképesztő. Tehát, hogy egy, egy, te, te, te, te mindegy, hát ez Nos, van. Szóval Rendben van, ha be ez, beszélgetni, mert mindig vannak ilyenek. Szóval kérdésedre válaszolva... Figyelj, nekem muszáj mindig beszélni, olyan rádiókban dolgoznom, és sose felejtem el a Budapest rádiót, boldog csak valami másról. Figyelj, a Budapest rádiókban, ahol mi találkoztunk, Igen. annak idején szerintem először, nem tegnap volt, ott, ha esett az eső, akkor vödrök voltak az asztalom, mert abban gyűjtötték az esőt. Tehát, hogy muszáj -e nekem mindig olyan helyeken dolgoznom, amelyek nem pont úgy néznek ki esőben, mint egyébként más rádiók. No, nyilván ez azért van, mert a tartalmi kérésekben pedig ö, elég szabadszai, vagy így ezt nem tudja fogamisom, egy rádió rádióval. De, de muszáj ilyen ez máshol is így vagy. De hogy, ilyen, tehát, hogy a szólásszabadságnak az a korlátja, vagy az jár együtt, hogy vödröknek kellene az asztalon. Nem jár ezzel együtt, de egy időség. Jó, visz, igen, figyelek közben elnézést, nem lesztetem a De azt, azt kezdtem azt kezdtem mondani, hogy a valóságérzékelésem érzékelésem az meg van, hát a, csak az elmúlt néhány napomban, tíz napban gondolok bele, akkor legalább, hogy egyszerűen voltam Isten, Isten, az, az egyszerre, igaz, egyszerre igaz az, hogy ha az ember alszik egyet, már nem úgy gondolja, és már abban a pillanatban, hogy Brüsszelben vagy, nem tudsz úgy gondolni rá, mint hogy itthon gondoltál rá. Ez fizikai jó, képtelenség. Csak, jó, te viszont, aki 24 órában a magyar valóságban vagy, nagyon sokszor nem látod, egy picit távol. Ó, oh, hát pontosan nap, erről beszélek, sorolat. hogy én most tehát én most az első mondok, az utolsó három percben soroltam el, hogy mi mind erről nem beszéltünk, de alkalmatlan voltam rá. Jó, hát ez így van, akkor kérdezek én. Né, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Nem, hát Szépen, közben az, a, a, közben, azért, a közben, azért a közben azért... azért jök, jök. Hogy, lásd, hogy, hogy, hogy tűnik az életünk, hogy mondjuk amikor én három-négy nap, vagy öt nap külföld után hazajövök, rögtön utána egy két-három helyszínes turnénak szokták a kollégáim hívni, országjárásban vagyok, oroszlánytól Gyöngyösség, ma éppen Székesfehérváron megyek, ez a reklámhely, itt van hol Persze, itt van vagyok, és a észre jöttem hazva, és mazi után már Fejér megyében programozunk, ma lesz egy nyilvános fogadórám is, egy rendhagyó fogadórám is, úgyhogy mindenki feltette a város, akkor, akkor Székesfehérváron. És hol? Na most megfogtál, de a Facebookomon, a Facebook profilomon mindenki megtalálja mert ez volt a reklám helye. Jártam a Facebookodon, itt vannak előttem a mi témáink is, tehát nem, készülni készültem, csak kicsit olyan vagyok, mint aki azt mondja a tanárnak, miközben húztam egy tételt, hogy nem-e Bármi másról. Figyelj, mielőtt én elmentem volna, ugye állítólag holnap fog a Gazdasági Versenyhivatal a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány bejelentések kapcsán állást foglalni arról, hogy ez mennyire versenyjogilag, mennyire áll helyt és mennyire nem. Egy olyan országba számolták tulajdonképpen a teljes. Független Demokratikus intézményrendszer ott a gazdasági versenyhivatal, nem tud önálló döntést. Ből az országot teljes belefér, hogy egyébként a média termékek nem tudom most már 78%-a egy kézben legyen. Valakinek voltunk az esküvőjén, teljesen, mint egy kicsoda, csak megmondtam neked, hogy ott történt, és akkor mi a díszvendégek voltunk, és a díszvendég asztalnál voltunk a barátnőmmel, hol egymás mellett ültünk egy híres magyar politológussal, aki konkrétan azt mondta, hogy hát 8 évig mi voltunk Szopóágon, most ti lesztek Szopóágon, és azon, azóta is azon gondolkodom, hogy egyrészt mi az a Szopóág, azt nem egészen értem, az elmondtam a műsor elején, hogy nem, tehát kor, súlyosan korhatárosak vagyunk, de hogy de hogy azt én értem, hogy a reggel után jön a délelőtt, meg a délután, és aztán este, de hogy ez hogyan van? Tehát, hogy ez a szopóág, ez, ez, ez egyáltalán azt sem tudom, hogy ezt mondjuk angolul le lehetne fordítani, vagy egyetem máshol az értelmezhető-e, mint amit a kerényimre is mondott, hogy ugye a kerényimre is ugyanezt mondta, hogy hát az a kirány, hol így, hol úgy, és én ezzel hát, valahogy ugye, nem tudok nepparátkozni. Te, te a Közszolgálati Rádióban nevelkedtél, emlékszel te olyan időszakra a médiaháború legvehemensebb éveit is nézve, amikor ennyire egyértelműen tulajdonosi és irányítási és magában a sajtóban, tehát ezekben a termékekben a, a, a függetlenség látszatát is kerülve zajlott, a média Nem, de ha azt kérdezné tőlem, hogy most, amit érzékelek, az mennyiségi vagy minőségi változás, arra már nehezebben tudnék válaszolni, mert a politikai befolyásolásnak a vágya az mindig jelen volt, és különböző eszköze is mindig jelen voltak. De ez természetes. Hát ez, ez így van a, a legrégebbi demokráciákban is. Csak olyan sok színűség van, hogy a média fogyasztó. Meg tudja találni a saját maga számára fontos információkat, és a külszolgálti média szent is érthetetlen. Hát ezt nagy is láttuk a Brexit környékén, hogy egyes bulvárlapok például nagyon határozottan beleálltak a Brexit kampányba. Ő, aki azt olvasta, nyilván tudta, hogy ezek a lapok valami miatt. Én egy dolgot látok. Én egy dolgot látok. A kormány azt tapasztalja, hogy ez a médiáltal által befolyásolt valóságérzékedés, ez működik és ennek következtében ezt folytatja, hogy ezt egyébként jól teszi-e vagy sem, hogyha az ember elmegy a függöny mögé, és elkezd azzal beszélgetni, aki ezt csinálja, és azt kérdezi, hogy nincs-e közben fordalása, egyrészt nagyon sok embernek ilyen lehetősége nincs, részről pedig itt olyan gyakorlott emberekről van szó, akiknél azért egy nagyon kiváltságos pillanatot kell elfogni ahhoz, hogy erre érdemben tudjanak válaszolni, mert egyébként leráznak magukról, mint macska vagy kutya a vizet. Ez most egy központi rendszerből utasításos logikán működik. Én is ismerek újságírót, aki rólam elképesztő hazugságokat ki, múlt kénytelen beszerkeztene a lapjában, és elmondta, hogy nincs mozgástere, mert hogy neki ülték a központból, és be kellett rakni. És ez így van nap, mint nap. Én ezzel, erre vagyok főkészülve, hogy főleg itt az LP kampány következő hónapjában a Fidesz pártőspontban kitalálnak valamit, hogy holnap reggel jelenjen meg új helyről reggel, nyolckor az, hogy, és ez az utolsó megyei napi is, meg a rádióig is, meg mindenhol egyszerre fog megjelenni különböző interpretációval. Ugye a sebészetet nagyon sokszor kritizálják azzal, és a jó sebész az nem is operál feltétlenül, hogy maga a sebészeti beavatkozás, maga a tény, hogy ez van, az azt teszi lehetővé a szervezetben, lehet, hogy gyógyulás lesz, de sose lesz olyan, mint amilyen előtte volt. És ezt csak arra fölmondom, hogy annélkül, hogy elvesznék a részletekben, ugye ennek a az izének a megalakulása, még miért valami rosszat mondok, ez ugye olyan elemekkel is bűvült, amelyek az ellenzéket meglepték. Ugye a Puklászló által tulajdonolt lapok közül is volt olyan, ami átkerült a médiavőzbe, aztán onnan tovább. És annél, egy el... nap leforrása alatt? Annélk, an, hogy elvesznék a részletekben rá, de csak kell, hogy nekem puklászóval napi kapcsolatom van, és ez egy jó kapcsolat, de ezzel együtt nem tudom, mikor lesz arra a módom, hogy ezt elmagyarázzam neki, hogy ez egy olyan érzékenységet sértett, amelyel kapcsolatban ő nem biztos, hogy ezt jól gondolt át, de nem magát a tényt csupán, hogy eladja egy olyan konglomerátumnak, amely amelynek köze volt ahhoz, hogy a népszava ma olyan, amilyen, hiszen egyébként a népszava sohasem lenne ilyen, hogyha nem szűnt volna meg a népszavadság, és eztán az ember elkezd olyan mondatokat mondani, aminek sohasincs vége. De maga a folyamat is azt teszi lehetővé, hogy miután ez egy élő organizmus és egy sordolog nincsen lezárva, elvileg ma a népszavának lennének olyan megmozdulásai, lap megmozdulása meg összefüggésben vannak a MediaWorks-szel, és azért az, aki erre úgy néz, mint lehetetlenre, az nem biztos, hogy rosszul gondolkodik, miközben a valóság átlép rajta. Ebből lehetséges, hogy a mi hallgatóink semmit nem értenek. Kért csak most ezt én sejtettem, pedig szutalnak követni. Most most ebbe, ebbe elvesztem. elvettem. Egy mondatban mondja nekem, hogy mit akartál. Az, hogy maga, maga a lapcsalád megszűnik, de a lapcsaládnak az egymáshoz való viszonyulása önmagában az eladásból adódóan, egyik napul a másikra nem szűnik meg. És vannak olyan gazdasági együttműködések, amelyek elvileg túlélik, vagy túl kell, hogy átmenetileg éljék azt, hogy közben a lapcsalád megosztott lett, és azok, akik a régi lapcsaládhoz tartoznak, nem akarnának adott esetben együtt dolgozni az új lapcsaláddal tartozó régi rokodnak. Hát szerintem ez elrendezi az élet, mert is biztos, hogy ahogy a többi orgánunkra is láttuk az elmúlt egy évben, mondjuk a megyei napilapokra, amiket megszerzett az Orbán Klán, a pillanatok alatt a szabadföld is migránségekkel leszte le, Amivel teszettünk, hogy teszik magát a sajti terméket, mert nagyon sokan le fogják mondani, ez meg, mi történt a megyei Jó, csak lapokkal. azt is meg, hogy az a szabadföld, amit eladtak, az jelenleg helységeit tekintve nem ment máshova. Tehát a népszabadságnál egyszerű volt, van. mert ott egész egyszerűen megszűnt. Na most gondold el csak az. Én ezt értem, de most gondold el, hogy ott az emberek fizikailag találkoznak a folyosón, ugyanúgy, mint korábban is. Közben vízumot kell váltaniuk ahhoz a szobátvit értelmében, ami korábban nem volt. Én most mi történt a origóval? Az origó, a, a, a függetlenség egyik szimbóluma volt, és ez egyik napra a másik. Nem a ugyanarról beszélünk, azt értsd meg, hogy ez olyan dolog, mintha te elválsz a feleségettől, de valamilyen okból nem tudsz elköltözni tőle. Itt most két szobában olyan emberek vannak egymás mellett, akiket hirtelen a változás... Az átmenetileg... Origó esetében ilyen nem volt. Az Origó mivel hát... volt összezárva épületileg, ha csak nem száfolod meg a mondatomat, amivel kapcsolatban ők egyfolytában azzal szembesültek, mint amivel Kelet-Berlin és Nyugat-Berlin szembesült hosszú évtizedeken keresztül? Értem, hogy az nyilván átmeneti az, az állapot, mert át fogják vinni a szabad főszerkesztőségét valahova, ahol a, a tulajdonos, tulajdonos szempontjából hasonló kiadványok. vannak. A probléma az, és nagyon-nagyon fontos volt a példa, amit mondtál a sebészeti beavatkozás kapcsán, hogy ezután a lépés után semmi nem lesz ugyanaz Magyarországon. Mert mondjuk mi van akkor, hogyha, ha történik egy hatalomváltás, bármilyen okból kifolyólag és bármikor, akkor orvás trómanjai hogyan fogják finanszírozni tovább, és hogyan fogják működtetni azt a konglomerátumot, amit a közpénzből finanszíroznak, a teadótból, meg a rádióhallgatókat. Látod, ez egy jó kérdés, hogyha nekem most tanácsot kéne adnom az ügyben, hogy egy esetleges ellenzéki győzelem esetén, hozzátéve egy kétharmados ellenzéki győzelem esetén mi legyen a magyar közszolgálati intézményekkel, nagyon nehéz lenne, de vissza kell adni a közszolgáltiságnak. De, a de, a de, de, de ez, konflú ez konflú Isten áldja meg, ez nem olyan dolog, hogy te az nekem, vagy én neked is, azt visszaadom. Pontosan ezért így értem meg a példádat, a sebészet javadja. Értem, javad. azt mondom, hogy én, én ma már 50-50-re adom azt, hogyha Netán ilyen helyzet lenne, és valaki tanácsot kérne tőlem, hogy nem-e mondanám-e azt-e nehéz szívvel, hogy tartósan, vagy átmenetleg, de meg kell szüntetni. Sokan mondják, szakemberek mondják, akik egyébként a közszolgálatiságból jönnek, hogy ma már nem reparál, reparálható a történet. Tehát sebészeti beavatkozása nem rendbe tehető, hanem Tehát más. Tehát egy kartágot be se, be se, behintik szóval az nem azt jelenti, hogy ott később nem lehet építkezni. Egy van ideig nem lehet. Tehát nem arról van szó, hogy nem lesz soha többet közszolgálat, de hogy most. Én is azt hiszem, hogy, hogy más nem lehetne tenni, mert most, jön egy új, Kormányzat és kinevezne egy új főnöket, akkor mi történik? Na bum! Vannak részelemek. Például magyar nélkül a magyar támuzati írótban élkül elképzelhetetlen a média működtetése, hiszen nagyon-nagyon sok olyan feladata lenne egy hírűnökségnek, amit csak az állam tud fenntartani, ezt piaci logikán senki nem fogja megoldani. Például az NT biztos, hogy függetlenként és közszolgáltra finanszírozva meg kell tartani. De hogy ez a rádió struktúra, ez így most alkalmatlan hogy betöltse a BBC típusú funkciót az De az, hogy ez nálunk mennyi ideig marad úgy, mint ahogy most működik, arról elképzelésünk sincs, és nagyon kíváncsi vagyok a gazdasági versenyhivatal döntésére. Nekem lesz a, jövő, lesz a jövőben, de valószínűleg nem holnap, de ezt most nem innenkinek megtudja az illetőnek. Tehát nekem még van egy telefonom, mert az NMH egyik, tehát a, a média egyik tagjával fog határidőn beszélgetni de ahhoz meg kell, hogy várjam a gazdasági versenyhivatal véleményét, függetlenül attól, hogy én azt hittem, hogy az NMHH is meg fog nyilvánulni ebben az ügyben, de az NMHH tudtommal nem nyilvánult meg az... Azt mondta az NMHH, hogy a... nem az ő dolga, a gazdasági uh... És ahhoz, ahhoz annak a döntést, azt a döntést fogja az NMHH uh, átvezetni a saját állaspontjához. Jó, hát, ahhoz a beszélgetéshez ez meg kell mindenképpen vágni, és az elvileg holnap van... Ha figyelj, hogy még neked, vagy hagy panaszkodjak. Soha nem fordult elő, pedig 18 éves korom óta üzem a ipart, azóta vagyok valami fajta politikai mozgalmi, közéleti szereplő. Az ember elutazik rendezvényt, akár bejelentést tesz egy magyar városban, egy megyei jogú városban, és elfogyott a média helyben. Csak, szinte csak az Orbáné Stroman média létezik, azok pedig nem jönnek el tudósítani egy mszp és európai parlamenti képviselőről. És ez ezt én nem tapasztaltam az elmúlt húsz évben. A saját városomban, Szegeden, sajtótányokat tartok, és nem minden héten, akkor nem jön oda a megyei napilap és nem jönnek oda azok a rádiók, amelyek egyébként ma már bírtakon belül vannak, Orbáni bírtakon belül. Jó, én nem, figyelj, én azt nagyon jól tudom, hogy amikor én szerelmes voltam, és még nem volt, hál' Istennek, ilyen idő, mint most, én néha igénybe vettem olyan eszközöket a kapcsolat fenntartása érdekében, amit ma már nem tennék meg, de nem azért, mert közben a korszellem változott, hanem azért, mert én változtam meg. Mert az a kapcsolat, amit így tart fenn az ember, az nem egy jó kapcsolat, akkor is, hogyha a másik fél így vagy úgy benne marad. átmenetileg, tartósan természetesen nem. Hogy a hatalom gyakorlása ebből a szempontból más-e vagy sem, nem tudom, mert én ezeket a kapcsolatokat se hatalmi pozícióból néztem, hanem érzelmi pozícióból, akkor is, hogyha netán átmenetleg úgy tűnt, mint hogy a hatalmi pozíciót szerettem volna benne gyakorolni, de hogy mindazok számára, akik hatalmat gyakorolják, Azokat, azoknak a hatalom élvezetét mennyiben befolyásolja az, hogy azt a hatalmat milyen módon tartják fenn, erre azért nem tudok válaszolni, mert én abban a várudvarban, ami körül ez van, soha se éltem. Én azt feltételezném, hogy a hatalomnak az élvezete ilyen körülmények között nem lehet meg, de hogy ez egyébként megvan-e vagy sem, arra nem tudok válaszolni. Maga a tény, hogy a hatalom így működik, azt nap mint nap tapasztalom. De azért találták ki ezeket a társadalmakat, demokratikus társadalmakat, hogy folyamatosan legyen kontrollja és ellensúlyja a hatalomnak. De mi van, Bármilyen... Magyarország egy fél demokratikus társadalom? Ö... De miért? Miért? miért? Én nem tudok válaszolni. Hát amikor, amikor én nem tudok szolvá... neked válaszolni. Amikor kormányfőt tud buktatni Tűnjük, a tömeg. Szlovákiáról beszélsz, én Magyarországról beszélsz. Magyarország nem érde. Romániában de nem kormány Én ezt buktatni értem, a tömeg de, de, és a sajtó. De te pehjed, a, de itt vagyunk, Hát itt vagyunk bejékelődve, és két olyan országot mondtam, amely területének és lakosságának nagy része egyébként magyar állampolgár volt a Trianon, én ezt trianon, értem, ez, ezzel együtt azt tudom neked mondani, hogy más az országkockázat a Szlovákiának, és más az országkockázat a Romániának. Én ebben nem tudok belenyugodni, mert Azért szerintem mondtos, nem vagyunk, is, nem, se, de nem vagyunk én... más anyagból gyúrva. Ugyanolyan emberek vagyunk. Egyszerűen arról van szó, hogy az orváni építkezés a saját szempontjából nézve hihetetlen tehetséges módon gyűrt maga alá mindent, és nem volt meg az a civil erő, és persze ellenzéki politikai erő, amely ennek ellent tudott volna állni. És ma meg már ott tartunk, Filipog Gábor is erről ír, érdemes megnézni az új könyvét, meg a nyilatkozatait, hogy lehet, Filipó, hogy. Gábor ha, minden pénteken van az én műsorom, hogy csak hát akkor. Hát én nem tudok rádiót hallgatni, János örülök, hogyha... A rádiót minden... tudsz hallgatni, mert internet van, csak gondolom neked, halka. Né... Örülök olyanak, hogyha néha nálad szóval Nem az, néha, nem, még... nem néha, azt mondtam minden héten, a néha és a minden héten az nem ugyanaz. A néha nem rád vonatkozott, hanem hogy nekem néha be lehet uh, illeteni az utazásaim egy, mellé. Szóval a lényeg az, hogy érdemes uh, a tanárokat hallgatni, mert hogy, uh, hogy tulajdonképpen kiépült az a rendszer, ami Putyin mintájára és a Putyin építkezés mintájára kontrollál mindent Magyarországon. De hiszek abban, hogy az Európai Unión belül ezt sokáig nem lehet csinálni. Nyilván most írjuk a világban bármi... barátom a sokáig. Nekem már most sokáig van. Nekem is elhiheted, de csak úgy nem a hatalom birtokosainak, hogy nem tart semmi örökké. Na, szombaton, voltam, igen? szombaton voltam. voltam e, a tranzit nevű e, fesztivált vagy, vagy nem is tudom, minek hívja mennek. E, Szabad egyetemet, nem tudom, ismered a Fidesz és a Fidei szervez évek óta, 250-300, hát a kormánypátos tartozó fiatal előtt bevállaltam egy vitát, ha... Ez Fidei... Gergely nem ment el? Nem de el csak Gergely, de dövötölcsöbb államtitkáról helyettesítette, és ott ültünként 250-300 ember előtt, és azért mentem oda, hogy tudván azt, hogy nyilván nem én fogok onnan vastagsal távozni, de hogy elmondjam nekik, hogy srácok, itt a 20-as, 30-as korosztály. Biztos, hogy egy olyan országban akartuk élni, ahol most Orbánnak, tegnap előtt Hortinak, tegnap Kádárnak, holnap, meg nem tudom, ki ne fogják hívni azt, aki egyébként saját képire formálja az országban. Szerintem országot ez nagyon kérdés, mert szerintem amiről az előbb beszéltünk a médiával kapcsolatban, az sokkal egyszerűbb. Tehát azt gondold el, hogy tegnap abból adódóan, hogy a Kossuth Rádió középhullámon nem sokkal krakó alatti szól, gyakorlatilag egyfolytában a Kossuth Rádiót hallgattam, és ha bár annak idején Stefka István talán azt mondta még valamikor a 90-es évek elején, vagy a 80-es években, a napközben, hogy mire megöregszünk mindannyian a Kossuth Rádió hallgatóivá válunk és lőn. <Szorítan> ah, igen. A klasszikusokat, csak pontosan szépen. Igen. Azt hallgatni, az valami olyan bornért élmény volt, amire neked nem tudok mit mondani, és én tudom, hogy a mai ifjúság nem hallgat Kossuth rádiót. Más rádiót ez Rádó nem is 80-as évek, hanem ez már a 60-as évek. Nem, nem, nem, ilyen nincs. Tehát ez, ilyen nincs, és mégis van ez maga az auszria lotto csak azt tudom neked mondani, hogy... Azért van olyan, hogy az embert bezárják, és azt mondják neki, hogy nincs kint, és valamilyen módon az emberek ehhez elkezdenek alkalmazkodni, és előbb utóbb amikor kinyitják az ablakot, akkor tényleg mindazt, ami kint van, arra azt mondják, hogy ez csak egy festett valóság, mind az igaz, ami bent van, de semmi se igaz, ami kint van, hogy, hogy ez miért van így, nem tudom. A... Nem csak, hogy jó érzéke van Orbánnak a a diktatúra kiépítéséhez, most hogy egyszerűsítsek, hanem nyilván elképesztő a szakembereket, pszichológusokat, és más szakembereket, nem csak politikatudományi azért, a szakembereket alkalmazzunk. Én a barátunknak tökéletesen... mondhatom azt, hogy nincs más férfi a világban, csak én is ezért kell, hogy ragaszkodjon hozzám, de hát ki az utcára és lát, ugyanez a valóságnak az érzékelésében olyan mértékben nem tapasztalható, de olyan mértékben hisznek az emberek annak a médiának, amely gyakorlatilag egyre nagyobb mértékben körülveszi őket, mintha nem lennének saját tapasztalásaik. Nem csak, hogy hisznek benne, hanem félnek a rendszertől. Ez, egy nem, de de hova lesznek egy... a saját tapasztalások? A, azért... a, barát, a barátnős példát hoztod, akkor nyugodtan hozzuk ide azt az örök, sokat meghallgatott tanulságot, hogy azok a feleségek, akik otthon terror alatt, erőszak alatt élnek, ők egyszer nem tudnak bőle kitörni, mert félnek kitörni. És inkább csemben vannak róla, és titkolják a saját barátnőik előtt is, a társadalom egy jó része is így van, hogy nem mer róla beszélni, mert fél a hatalomtól, és inkább belenyugszik abba, ami van, és keresi azokat az apró kapaszkodókat, hogy most éppen évek óta gazdasági felemelés van az egész világon, tehát pici érzete annak megvan, hogy jobban élünk. de hát ez sem tart örökké, ha, ha látjuk, hogy jön majd egy válság. Szóval azt hiszem, hogy megerőszakolta a magyar társadalmot a hatalom, és most az a kérdéséből, mikor tudunk kitörni, mikor lesz hozzá Jó, erői ugye, energia. A, a, ami miatt mi beszélgettünk, az egyebek köz, az, hogy ugye lesznek az uniós választások, és, és te is érintett vagy ebben. Jelen pillanatban visszatérve oda, oda állandóan visszatérünk, én az ellenzéknek azt a reményét, hogy jobban fog tudni, jobb eredményt fog tudni elérni az uniós választásokon, mint amilyet a parlamenti választásokon ért el, jelenleg dűre reménynek látom. Épp abból adódóan, amiről beszélgettünk, és még mindannak alapján, amiről nem beszélgettünk. Beszélgettünk már te meg én erről, és akkor is őszintén elmondtam, hogy nem hiszem, hogy most bármelyik ki politiker, például az MSZP és a P-szövetséget, most fogja mondjuk megelőzni a Fideszt. Ne hátassuk magunkat meg a hallgatókat se. De az egy reális térkitűzés, hogy Orbán Viktor kevesebb szavazatot kapjon, mint Orbán ellenzéke. Ez így történt tavasszal is. Mert valami üzenet kell, hogy meg tudjuk állítani együtt Orbánt. Ez mandátum számban persze továbbra is Fideszes többséget fog jelenteni, de én úgy tudom, hogy a miniszterelnök azt adta ki a saját rendszerének, hogy akár kétharmat felett érezmény kell a mandátumok számát, illetve a 21 EP-képviselő mandátumból szerezni. Nem engedhetjük, ezért kell ott legyen az összes ellenzéki szavazó, és válaszol magának a politikai listát, akik képesek jelöltet és küzintet egy felett tudnak szerepelni. Egyet, ezt tudni kéne, hogy a, a népnek milyen Európa képe van, de ezt most nem fogjuk tudni itt megbeszélni, függetle attól, hogy egy érdekes beszélgetési téma lesz a jövő hétre. Én bármikor örömmel már. Így. Jövétest, vagyok, de mondnak, hogy melyik a a nap is. Telefon el fog érni. Köszönöm szépen. Oké, okay, szép Szia. napot. Köszönöm szépen. Szia. Új istván hallották. Ismét felajánlom annak a lehetőséget, hogy pár percig hívjanak. Addig aklimatizálódom, és aztán felé van a következő 061 489 0999 és egy. 061, 6 0 99, és 0 1 nem tudom, tehát 0 6 és 0-6-36, Cservolai alap 0614890999908 06 hot hot ha nem élnek vele akkor felívom Tóth Csaba vessü MSP-t Tala vagyok, lehet? Elnézést a csúszásért, Terep, amikor reggel küldtem SMS-t, még Krakóban voltam, és az igazság az, hogy hazajöttem Krakóból, mint azt lehet tapasztalni, ahol Paul McCartney koncerten voltam, de lélekben nem vagyok itt. Ezt minden riportolanyomnak elmondtam, nyomtam el, Elsimó Lászlónak, Újhelyi Istvánnak, és most önnek, Túl Csabával beszélgetek, vagy ő beszélget velem nézőpont kérdése. mert rányomja a bélyegét a mai napomra. Itt vagyok, 80 papír vesz körül, amelyek mind-mind azzal kapcsolatosak, amiről beszélgetnék el, és bármiről szüvesen beszélgetek, de nem vagyok itt. Még a Paul McCartney koncert hatása alatt vagyok, még krakkó hatása alatt vagyok, még magának az utazásnak a hatása alatt vagyok, és tudom azt a sok konkrétumat, amelyek befolyásolják az MSZP és az uglói MSP és az uglói lakosok életét amiről képes vagyok beszélgetni de bizonyos mértékig színjátékot űzök mert nem vagyok lélekben itt nem tudom, hogy ezt az érzést egyébként önismeri -e. Hát hogy ne persze, hát mindenki ismeri ezt az érzést de ettől függetlenül az élet megy tovább feltöltődik az ember ezekkel az élményekkel és hát küzd tovább a napi problémákkal igen. Azt kérdezem Öntől, hogy mint a zuglói msp nek a vezetője, min múlik a 2019-es önkormányzati választás sikere zuglóban, különös tekintettel arra, hogy, és ugye a hallgatók tudják, hogy ilyen közvetlen kapcsolatot tartok. Önnel kapcsolatot tartok Karácsony Gergelyel a kettőt párhuzamosan üzni, nem könnyű, de néha erre is volt már kísérlet bátortalan, vagy bátor kísérlet például az zuglói tévében, de itt is, vagy az ugló tévében is itt is. De jelen pillanatban még az ember néha azt érzi, hogy Márko Rossi szövetségi kapitány, a szóképletes hát értelmében mint a szövetségi kapitány, még azt se döntött el, hogy kit rak a kapuba. Min múlik az, hogy ki fog indulni Zuglóban 2019-ben, és ezt most uh, a, a zuglói MSP uh, frakció, vagy nem frakció, de, de mert ugye nem a képviselőtestületnek nem a tagja, de vezetőjétől kérdezem, aki az egyik legnagyobb politikai csoportosulásnak a vezetője zuglóban, és egy meghatározó erőnek a vezetője. Hát igen, én az Ugló megválasztott országosi képviselője vagyok, MSZPS országosi képviselője. Ezen kívül az zugló MSZP szervezetet vezetem most már tíz éve. És hát, hogy mi múlik a jövő évi győzelmen? szerintem. Az, nem csak amikor, az, hogy mi múlik a győzelem, hanem min múlik az, hogy ki lesz a kapuban. Ki lesz a csatás az, az is, de hogy a, a győzelem min múlik, az ilyen azon múlik, hogy az elmúlt években elvégzett munkánkat, az emberek látják-e, értékelik -e. és én úgy gondolom, hogy amit ígértünk, azokat teljesítjük szépen sorba. Éppen tegnap volt a csertőpartnak az átadása, ez az egyik legnagyobb parkja Zuglónak egy lakótelep közepén. Sok, sok, sok ezer ember fordul meg nap, mint nap, nagyon szépen föl lett tújítva, növényekkel, padokkal, egy gyönyörű sétány lett kialakítva, mert tényleg büszkét lehetnek az ott élő emberek, és egész Zugló is büszke lehet erre. Ugye ezt megelőzően tavaly, tavaly előtt átadtuk a Rákosfal Parkot, ami szintén egy másik lakóparknak egy, egy hasonló funkciót betöltő közterülete volt, és hát folyamatban van a Pilangó park átodás, ami megzúló legnagyobb ilyen jellegű parkja terre. Úgyhogy mi végezzük azt a munkát, amit ígértünk. Nem sokára itt a Csertőparkban át lesz adva az a gyermekorvosi rendelő, ahol közel a gyermeknek az orvosi ellátását tudjuk biztosítani a kerületben. Ő, jó, jó, én ezt értem, de, látják, de, de ez beszéljük kell, ugyanazt hogy... a nyelvet, amit egyébként a telefonbeszélgetésünkön kívül is szoktunk beszélni, hiszen itt most nem arról volt szó, hogy egy szocialista brigádnaplót olvastunk fel, hanem arról, hogy közben permanens vita van a szocialista frakció és a polgármester között, holott az ember azt gondolná, hogy egy ilyen uh, sikersorozat után uh, nem lehetnek ilyen viták, és mégis vannak. Én ezt egy kicsit túlzásnak tartom, hogy permanens vita van. Vannak persze nézeteltérések, hát ezt máshonnan jöttünk, máshogy látjuk a világot, de én azt gondolom, hogy a célunk ugyanaz, hogy Zuglóért dolgozunk mind a ketten. Az, hogy ki lesz jövőre az ugló polgármester jelöltség, ez sok minden befolyásolja. Zajlik nem sokára egy előválasztás a főpolgármester jelöltséggel. Én úgy tudom, hogy Gergelyőzen szívesen részt vesz vállal az ön lehetőséget, és amennyiben ugye ő jó szerepel, akkor ő egy más irányt jelölt ki magának, akkor ő a főpolgármesterségért fog haltba. Igen, támítani, de ő, ő de... az őben nem... Tehát ha, arról nem tudok én, hogyha netán ő elvállalná ezt a lehetőséget, akkor azzal párhuzamosan lemondaná Hát, zuglóról. Két helyen nem tudott lenni. Tehát vagy főpolgármester jelölt lesz, és főpolgármesterként fogja fog dolgozni Budapestiakért csak az vagy pedig zugló polgármester. Tehát a két választás egy időben van, tehát két hely nem fog tudni elindulni. Tehát vagy főpolgármester akar lenni, vagy zugló polgármester akar lenni. Hogyha ő elindul az előválasztáson, és megnyeri azt, és ő lesz a, a baloldal közös főpolgármester jelöltje, akkor mi mindenben támogatjuk természetesen, hogy ő meg is tudja azt nyerni, jó szerepein, és ő legyen a következő főpolgármester Budapesten. És hogyha Egyéb iránt elvállalja és nem nyer, akkor az azt jelenti, hogy ő ebből a helyzetből adódóan nem lehet zúgó polgármestere. Hát, egy-egy választáson többnyire az emberek egy helyen indulnak. Én is, amikor tavasszal indultam az országosi választáson, akkor vagy nyertem, vagy nem nyertem. Én nyertem, azért vagyok az Ugóország képviselője. Tehát az nem volt ben B forgatókönyv, hogy ha nem nyerek, akkor helyettem, majd mit kapok? Akkor az volt, hogy azért indulok, azért harcoltam, hogy megnyerjem ahol a másik legjobb eredménye tudtunk zuglóban nyerni. Hát, hogy főpolgármester jelöltsége van, és főpolgármester választáson indul, akkor, akkor nincs B-forgatókönyv, akkor az van, arra kell koncentrálni, meg kell nyerni, és küzdeni kell azért, hogy ő legyen Budapest főpolgármestere. Igen, de az a kérdés, hogy ez az előválasztás, ez mikor fog lezárulni, illetőleg az, a, az előválasztásnak az, tehát hogy... Ha ahhoz köti ő az előválasztáson való indulását, hogy az, azon nem nyer, akkor továbbra is lehessen zugló polgármester az időben elvileg még kifér? Az, hogy ki, milyen feltételeket köt, ez, ez, ez nem tőlünk fölg, és nem ránk tartozik. A, a, az előválasztást a különböző pártok megállapodása alapján közösen szervezik, a Budapesti Párt Szervezet, a Párbeszéd, a, a Szolidaritás, aki ebbe szintén partner, hát a, a, ott nem lesz feltételeket szabni. Tehát, hogyha valaki elindul, a többiek se fognak feltételeket szabni. Horváth Csaba se szab feltételeket, hogyha ő nem nyer, akkor ő mi akar lenni. Ő annyit mondott, hogyha ő nem nyer, akkor minden erejével azt fogja támogatni, aki őt megelőzte, hogy, hogy az sikeres legyen a választáson. Senki nem szabott feltételeket. Egy pár alkalommal előfordult, hogy nem nyert, de jelen mégis tagja a fővárosi közgyűlésnek. Hát mindenkivel előfordult, aki választásokon indult, hogy nem nyert, Gergő Karácsony Gergő is előfordult, hogy amikor négy éve a országsi választásokon a mellettünk levő körzetbe indult, nem nyert. Ennek ellenére indult a következőn, és akkor... Értem, de nem, a került be, nem került be a képviselőtestületbe, itt pedig Horváth Csaba... Egyelőre úgy játszott, hogy hogyha kockázhatott valamit, akkor melléktermékeként azért ott volt az a lehetőség, hogy továbbra is bejutott oda lefelé, nem abban a minőségben, ahogy szeretett volna. Ez ugyanakkor jelenleg karácsonygerkére nem áll. Hát ha valaki főpolgármester jelöltként indul, akkor egészen biztos, hogy azt a baloldali közös listát ő vezeti. Tehát ha ő nem nyer főpolgármester akkor egész biztos, hogy a fővárosi közgyűlés tagja lesz. Igen, ez egyértelmű. Hát. Na, hát akkor ugye ez a válasz a kérdésre, hogy akkor mi van, hogyha nem nyer valaki? Ha nem nyer valaki, akkor az lesz, hogy mondjuk a listán fogod bekerülni, és akkor ott tudja képviselni a budapestiek érdekét, mint hogy Horváth Csaba is, aki ugye nem nyert, ő ott listán, bekerült a fővárosi közgyűlésbe, és ott képviseli a fővárosi érdekét, és ott harcolnak nap. Igen, és hát ugye a Csaba esete annyiban sánti, de köszönöm ezt a javítást, ezt az előbb jól mondtam, hogy... Hogy Horvát Csavát nem feszélyezi az a tudat, hogy korábban valahogy is polgármester lett volna valahol? Hát, dehogy nem, hát ő volt második kereti polgármester. Na, akkor még egy dologban tévedtem. De a 14. kerületben látja, mondtam, hogy lélekben nem vagyok itt. Nagyon de... helyes. Hát ott, ott biztos sokkal jobb volt ott, mint a nem, nem, magyar nem, valóságban. Nem, nem, nem. nem a nem. Ma... Még nem jött vissza a magyar valóság, de, de ő segít nekem. És gyorsan, majd... gyorsan visszajön az de, de köszönöm szépen, és az összes tárgyi tévedésemért elnézést nem szeretném azt mondani, hogy az egészet krakó számlájára írnám, de mégis könnyen megtehetem, hiszen elmondtam. Ezzel együtt Azért az kiverte a biztosítékot az MSZP-nél, amikor nem Karácsony Gergely, de egy pottársa azt mondta, hogy ők azzal a feltétellel neveznék be Karácsony Gergelyt, hogy ugyanakkor Vigaszágon mindenféleképpen megmaradhasson az az esély, hogy induljon zuglóban. Ezt ön is tapasztaltam. Hát igen, hát utólag nem szokták, nem szokás feltételeket szabni. Volt ott egy megállapodás, aztán két nappal később meg egy utólagos feltétel. Hát ez verte ki a biztosíték a több mindenkinél, hogy ilyen azért nem szokott lenni. Nincs És ez egyben azt Tehát... is jelenti, hogy aki ezt mondta, az meggondolta magát, mert egyelőre ennek a visszavonásáról én még nem hallottam, de megint hozzáteszem, hogy lehetséges, hogy megint megcsal az emlékezetem. Én nem tudom, hogy ő most meggondolta magát. Nem gondolta meg magát, azt viszont tudom, <kül> hogy aki ezt mondta, Ö, neki vajmi kevés lehetősége közel van az, hogy belesz mondjuk abból, hogy zuglóban ki lesz a polgármester jelölt, hisz ha a mi oldalunkat nézem az MSZP-t, a Szozóista pártét, akkor a polgármester jelölés, polgármester jelölt állítás joga, az mindig a helyi szervezetnek a joga. Tehát jelen esetben az ugló MSZP szervezetnek a joga, hogy mi polgármester jelöltet állítsunk majd akkor, amikor eljön ennek az ideje. És az, hogy kivel kötünk erre szövetséget és milyen módon, annak meg még nincs itt az ideje, tehát az egy korai kijelentés volt, és azt meg különösen nem szeretjük mi sem, hogyha megpróbálnak nekünk feltételeket szabni valamilyen együttműködésről. Lehet együttműködésben persze természetesen feltételeket támasztani, de hogyha megszületett egy megállapodás, akkor utólag már nem praktikus mondjuk különösen bezsarolni ezt a rendszert, mert akkor az nem fog működni. Hát ennek még nincs itt az ideje, abszolút nyitottak vagyunk. Minden együttműködésre egyetlen egy fontos cél leveg a szemünk előtt, hogy 2019-ben hasonló módon nyerünk, mint ahogy most 18 áprilisában nyertünk, hisz uh, zuglóban mind a 65 szavazókörben tudtam győzni. Azért erre még nem volt korábban példa, tehát ez jó alapot biztosít nekünk arra, és uh, nagy reményeket űzünk el, és, hogy ugyanúgy megnyerjük természetesen jövőre a önkormányzati választáson az összes körzetet, az összes szavazókört, és akkor akkor azért végre úgy lehetne az uglót irányítani és vezetni, és úgy lehetne dolgozni, hogy az ittő emberek érdekét maximálisan tudjuk kérdéselni. Független attól, hogy az elvi lehetőség korábban, jóval korábban, még tavaly meg volt annak, hogy feloszlássák a képviselőtestületet is, Megpróbálkozzanak egy időközi választással, aminek akár üzlete is lehetett volna az április országgyűlési választásokra annak neki részére, de ezt végül is, ezt a lehetőséget elbocsájtották. Hát ennek egyéb volt, voltak, így van. Azt azóta is nehezményező természetesen, hogy mi szükség van egy baloldali vezetésű kerületben, önkormányzatban, Fideszes alpolgármesterre, és különösen mondjuk az április országosi választások után, amikor az uglói emberek egyértelműen. És vitersök. mi van? Nem tudom, nekünk semmi szükségünk rá. Hát ugye ez, a, ez a vitánk, ez az egyik vitánk a polgármesterrel, hogy ő nem látjuk ennek szükségességét. És ilyen vitájuk van még? Más vitánk igazából nincsen. Most vannak, mondta, hogy ez terve. az egyik vitájuk. Hát, az egyik vitájuk van, akkor van másik vitájuk. Hát be, be, be, hogy ne lenne? Hát ugye mindig vannak aktuális kérdések, problémák, amiket meg kell vitatni. Ezek a napi viták, de ezek nem olyan kardinális jellegű kérdések, ami <coughs> mondjuk egy együttműködésnek a folyamatoságát veszélyeztetnek. De az, hogy egy fideszes alpolgármester ott ül a testületben, és folyamatosan próbálják ellehetetleníteni a testület működését, és visszajönnek azzal a helyzettel, amit teremtett nekik a polgármester, abból van vitánk, hogy erre mi szükség van, hisz nap mint nap látjuk a problémákat ebből adódóan, hogy hol veszítik éppen a múlt héten tettek határozatképtelen egy mert éppen nekik ahhoz volt kedvük. Hát a, a, ezt a polgármesternek nem szabadna hagyni. Előletetlen érdemel volt ugye a Bárnai úrnak is, aki egyébként kezdeményezte ezt, miközben ő maga is aztán lehetővé tette azt, hogy ez sikertelen legyen. Mármint ugye a összehívása ennek a képviselőt. Hát most igen, most ha konkrétan a, a konkrét kérdésről beszélnénk, akkor az arról szólt valóban, hogy van egy önkormányzati cég, ahol most jelentős problémák verültek ki, és személykérdésekben kellett volna dönteni, a testület visszahívta azt az ügyvezetőt, akinek a, a munkássága nyomán kiderült, hogy azért több tízmillió forint kár érhette a, a önkormányzati céget ezen keresztül az önkormányzatot. A várni képviselő valóban azt javasolt, hogy az újat pályázat útján nevezzék ki, majd amikor erre sort került volna, akkor a Fideszel együtt nem jött be a ülésre, tehát nem sikerült elindítani azt a pályázati folyamatot, hogy legyen akkor azt a pályázatási folyamatot, hogy legyen egy új ügyvezető, aki lehet, hogy rendbe tudja rakni ott a problémákat, és egy olyan ügyvezető mondjuk, aki nem a Fidesz és Vásztókereti elnök kéréseinek felel meg, és ebből adódóan hozza kellemetlen, meg nehéz helyzetbe mondjuk az önkormányi céget. Vagy az önkormányi. Van arra reális esély, és ha igen, akkor ez most miért reális, amikor egy esély sohasem tud igazán reális lenni, hiszen a, a, a tények, azok magukért beszélnek az esélyek kevésbé, hogy a 2019-es önkormányzati választásban alapvetően olyan változás álljon be, amely az ilyen jellegű helyzet lehetőségét szinte kizálja. Ezt alapvetően ezt a reményét, ezt mit áplálja? Hát ennek van alapja. Hát, Ég egyszer mondom, hogy áprilisban az országos választásokon úgy nyertem, hogy mind a 65 szavazókörünkben nyertem. Mind hát mindent megnyertünk, amit a korábban, korábban nem volt ilyen nagy arány. Azért. Négy évvel ezelőtt talán mondjuk a, a kétharmad, egyharmad vagy háromnegyed, egynegyed arányban sikerült nyerni a szavazókörökben. Az önkormányzati választáson pedig, hát ugye emlékszünk rá, fele, -fele volt, illetve a 15 körzetből nyolcat nyertünk mi, hetet a Fidesz, és így alakult ki ez a közel padhelyzet. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy jövőre nem lesz ilyen padhelyzet. És akik, akiknek tényleg zugló sorsa fontos, és ezen talán elgondolkodik a, a, a civil zugló képviselő, várni képviselő is, hogy az a zugló emberek érdekében akar, és nem csak a saját érdekében akar politizálni, akkor lehet, hogy egy kicsit át kell értékelni azt a munkát, amit végez, és másképp kellene, és akkor egészen biztos, hogy nem alakul ki még egy ilyen pathelyzet, ami csak arra jó, hogy akik a zavarosba akarnak halászni, legyen rá lehetőségük. Annak az előválasztási rendszernek, amely megadja, hogy az ellenzék, vagy az ellenzék egy része kit állít főpolgármester jelöltnek, annak időben mikor kérne befejeződni? Hát igen, úgy tudom, hogy január vége a folyamat. Január közepétől végig tart a folyamat, és február elejével zárul. Mennyiben befolyásolja ezt az egész folyamatot az, hogy végül is ebben az előválasztási rendszerben ki mindenki hajlandó részt venni, és ki nem? Hát nagyban befolyásolja, hát hogyha ha egy, egy, egy fős előválasztás, hogy két, két fővel zajlik annak azért más a súlya. Mert hogy hogy jelenleg a... változatlanul állítom, hogy még útban vagyok rakóból hazafelé, tehát lehet, hogy megint valami bődületes hülyeséget állítok, de most úgy tűnik, mint, hogy ez az előválasztás, ez azért a a foci csapat 11 játékosából egyelőre még 11-et nem állított elő. Tehát bizonyos hát... posztokon jelen pillanatban nincs senki, illetve vannak emberek, akik azt mondják, hogy ebben nem vesznek részt, lebegtetik, miközben ez a lebegtetés, ez akár az előválasztásnak a tényébe kerülhet. Hát ők a felelősségek, akik ezt lebegtetik, és így gondolják, ha valaki komolyan gondol. gondolja magát, választja az érvényesülésnek, kétszer is meggondolja, hogy egy olyan előválasztásnak a rendszerébe igazítsa magát, amiben ő úgy lesz jelölt, hogy közben a másik nem ezen nominálja magát, és közben ő olyan ígéretet tesz ezzel párhuzamosan, amilyen ígéretet a másiknak nem kell tennie? Hát igen, hát ez egy, ez egy sok elemes Hi, játék. És aztán van-e arra nézve önnek elképzelése, mint ebben a játékban egyáltalán részt nem ember, hiszen ön nem indul ebben a játékban, ön csak az egyik csapatnak a kapitánya, hogy mi van akkor, hogy ez az előválasztás egyébként zuglót nem fogja érinteni? Hát bízunk abban, azért bízunk abban, hogy akik... Ha most a példával éve pályára akarnak menni, komolyan veszik ezt, és ugye annak lesz a legnagyobb legitimítása egy előválasztás végén, aki ebben részlet, és azt megnyeri. És ugye mert mögötte sokkal nagyobb akkor az a támogatás, mint az, aki lebegteti, és aztán majd a végén ő is fölgyalogolna okay, a pályára. Jól, jól tudom azt, hogy az MSP jelöltje ezügyben Horváth Csaba? Így van, erről született döntés. Oké, okay, akkor karácsony vagy... Gergely kinek a jelöltje? Hát gondolom ő a, a párbeszéd jelöltje, de bárce nem tud lenni. És azt hát a, ön konyan, könnyen fel tudja oldani, hogy azért bebizonyítsam, hogy mégis itthon vagyok, hogy egyfelül együttműködnek önök a kerületben, de a főpolgármesterségben pedig szembereállnak vele. Ezt hogyan oldja fel az MSP? De hát nem állunk vele De be, hát ne arra, haragudja, hogy ne hát a Horváth támogatják vele szembe, míg az önkormányzatban támogatják is. A, a igen, csak még egyszer, ugye hát azért ne szükítsük le a, a, a pályát. Nem zuglóban dől el az, hogy ki lesz Budapest főpolgármester jelöltje. Ki lesz Budapesten a főpolgármester jelölt, a közös főpolgármester jelöltje. Zugló, ez egy része, egy eleme. Ezen kívül azért van még néhány kerület, ahol szintén döntenek arról, hogy kik itt támogat. És aztán összességében, amikor ez kiderül a végén, akkor lehet elmondani, hogy na ő, Értem, a közös baloldali főpolgármester. Ez lehetséges, de olyan helyzet, mint amilyen az MSP zuglóban is a fővárosi jelöltet illetően van, olyan egyébként csak a karácsony esetét illetően hát van. Ez egy speciális esetét, hát erről de. van szó, erről van szó. De ez nem befolyásolja a, a magát az előválasztás tényét. Hát, hogyha a horvát a Karácsonyi úgy döntött, hogy elindulnak ezen az előválasztáson, és azon kívánják eldönteni, hogy melyikük lesz a közös főpontjuk. Ez jelöl. már el van döntő a karácsony részéről? Úgy kezdtem, hogy ha, ez, ha ezt ők eldöntötték, én nem tudom, nem látok egyikük fejével a csapát, tudjuk, hogy ő már Mikor lesz ez az előválasztás? Hát azt nem mondtam, hogy az január közepén indul ez a folyamat, és az január vége fel a záról. És ez mégis ez és mikor kéne tudni eldönteni a hogy ezen indulnak? Hát azért elég gyorsan el kellene dönteni, mert. Tudom, hogy ez a gyorsan már a múltban befejeződött, közben a jelenben is tart. Nézd, ezeken az egyeztetéseken én természetesen nem vettem. Jó, csak nem azt tudom, értsem meg, hogy miközben a Korvács Csaba kapcsán tévedtem most a logikai folyamatot, illetően talán mégse tévedek, hogy ez így baromira nincs rendjén. Már része? Hát az a része, hogy sürgetünk egy olyan előválasztást, amely előválasztáshoz a felek éppen abból adódóan, hogy nem alakultak ki azok a jogszabályok, amelyek őket kötik majd a jövőt illetően, és amíg ebben nem biztosak, addig nem döntik el, hogy indulnak-e vagy sem. Közben magának azért... az előválasztások az időpontját folyamatosan toljuk kifelé annak érdekében, a toljuk az nem rám vonatkozik, hogy, ez egyéb, hogy a maga az egész lebonyolítható legyen, mert egyébként korábbi dátumai már azért nem mert nem döntötték el a felek, hogy induljanak. Rá majd pedig nehéz az az előválasztás, amelyen nem mindulnak. Azért, azért arra emlékezzünk közösen, hogy agát az előválasztásnak az ötletét, amik ilyen kidobta be, és ki volt ennek a legszöbb forgalmazója, Karácsony Gergely volt, aki leg, legjobb módon érvelt hosszú időn keresztül, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem korábban ön, ön, ön az előválasztások mellett. Az így van, de az Teljesen azok. mindegy. Tehát egy előválasztási folyamat mellett érvelt, az alapján, ez még, még, még a hosszúdási választások előtt, hogy így legyen kiválasztva. Ez az AMAS jelölt, miniszterelnök jelölt minden, És ö, hosszú időt elmire mire úgy néz ki, hogy mindenki megbarátkozott az ötlettel, hogy ki kellene egy olyat próbálni, amire még korábban nem volt példa, és aztán mindenki magáévá tette az ötletet. Az, hogy ö, közben valaki másképp gondolja, meg már nem úgy gondolja, meg, meg, meg, meg kifogásokat akar találni, meg, meg meg húzza az időt, meg odéptolja, az nem befolyásolja magát azt a tényt, hogy én úgy tudom, hogy ebben megállapodás született. Én meg úgy tudom, hogy nem született megállapodás, tehát hogy, hogy mi bejelentették volna, hogy ők indulnak, ezt ön már tudja? Maga arról, hogy előválasztás lesz, én arról úgy tudom, ugye, hogy megszületett, ezt láttuk is, hogy erről, erről ez bejelentett. Igen, csak a szabályai változnak egyfolytában úgy, hát hogy köz. a, a nem tudjuk, hogy hogy változnak, mert uh, ugye... Én se, ön se, egyikünk sincs ott annál az asztalnál, ahol a szabályrendszer képítik. Ez így van, éríti. de az, értesít, nem, nem, nem az, az lenni, értesítések de... eljutnak hozzám. Hát, de hát most meg van, december, nem is tudom, 4 5 ötödike környékén vagyunk, tehát azért még van idő arra, hogy a, a szabályokkal előálljanak, Megegyezzenek, és akkor utána indul a folyamat. Tehát el, ez értem, a folyamat még van, nem mondjuk indult mondjuk el, az é... akkor, folyamat, akkor indul el, ha valóban nagyon jól mondja, hogyha minden szabály tisztázott, és az alapján elindul. És az a összes folyamat. reális jelölt, miközben a reális jelölt, ez megint csak önellentmondást, elindul rajta, mert hogyha egyébként Puzsi Robert, független attól, hogy kinek mi a véleménye róla beretve az enyém, fogja magát is úgy dönt, hogy nem indul el, akkor az ember kétszer is meggondolja azt, hogy egy olyan erő, aki egyetlen nem biztos, hogy nyer, de alapvetően meg tudja bolondítani a játékot, akkor ő egyébként induljon el úgy, hogy magát olyan dolognak teszi ki, amiben rá olyan szabályok vonatkoznak, ami másra nem, és ami a végeredményt befolyásolhatja. Ezt, ennek a logikáját ön is nehezen fogja tudni cáfolni. Jó, de nem lehet olyan előválasztást ugye elindítani se, ahol mindenki, aki a részt akar venni, saját nem, sabályrendszert tudtom, akar a, alkodni. Tudom az elképzelés az volt, hogy az ellenzék összes reális jelöltje részt legyen ebben, és abban a pillanatban, hogy egy reális jelöltje kimarad, abban a pillanatban felvetődik annak a lehetőség, hogy maga a rendszer elvileg jó, gyakorlatilag nem bonyolítható. Szóval. A probléma az, hogyha mindenki, aki úgy gondolja, hogy el akar indulni, és reális jelöltként akarja magát, valamilyen színben feltüntetni, azt az nem teheti meg, hogy ő külön szabályrendsereket alkot tapszal, csak hogy magára. Megteszi, és Robert ha csak és az magára önmagán, jó, az, az és nem működik. És Robert vitájáról ön is olvashat arról, hogy milyen módon bonyolódjék az előválasztási ilyen pillanatban, ez ügyben erőteljes helyzet van. Hát ezt mondom, hogy az nem lehet, hogy mindenki, aki indulni, ez akar tudják. Okay, az majd azt mondja, hogy ja, hát ha nem okay. teljesül az, amit ő akar, akkor ő nem indul. Okay, hát, ez, azért ez, ilyen én nincsen. ezt értem, de abban a pillanatban hogy valaki mégis így beszél, miközben reális esélye van arra, hogy jelentős szavazókat elvédjen, és ezzel jelentő szavazókkal mások is számolnának akkor, hogyha előválasztáson indul, mert akkor abban a reményben számolnak az emberek, hogyha azon veszít, akkor utána már nem fogja mind mindazt. Ami egyik Egyébként utána már az előválasztáson alakul, ha ebben nem vesz részt, akkor mindazok, akik az előválasztáson indulnának, kétszer is meggondolják, hogy akarjának-e az előválasztáson? Nézd, a, ugye máshol nincs ezt a problémát. Egy országási választásoknak a szabályrendszerével ugyanúgy nem értünk egyet, de mégis el kell, hogy induljunk, mert ha nem indulunk el, akkor magunkat zárjuk ki belőle. Elindultunk, olyan szabályok között tudtunk nyerni, ami, amilyenek azok a szabályok, amiket jól ismerünk. Hát most, a, ha valaki azt mondja, hogy ha nem olyan jó. Rendszert... Ebben önnek zuglóra nem áll. Mi van abban az esetben, hogyha nem lesz előválasztás? Van-e arra nézve elképzelés, hogy egyelőre ezügyben nem akar nyilatkozni? Hogyha nem lesz előválasztás, vagy az előválasztásra nem indul karácsony Gergely ezen jelenségek okán, akkor 2019 X. hónapja X. napjában mit fog mondani az MSZP, hogy ki lesz az ő polgármester jelöltje zuglóban? Ez a, a, ugye a, ebbe az egy mondatban, mint elmondott volt legalább öt darab ha. Ez így van. Hát na hát akkor majd, ha az a helyzet előáll, akkor majd elmondjuk, hogy mi van egy előre Most arra készül mindenki, hogy lesz előválasztás. Ezen elindul Orváth Csaba, Karácsony Gergély, XYZ és akik még akarnak. És akkor majd utána, február harmadikán, amikor ez a folyamat lezárult, kiderül, hogy ki a közös baloldali főpolgármesteri előtt, utána lehet gondolkodni. Okay, öt, Karácsony Gergely múlt héten arra kért, hogy ne beszélgessünk el, és nekem nem esett le az újamról a pedig akkor még itthon voltam, és talán emlékeztem volna arra is, hogy Horváth Csaba második kérdben polgármester volt, amit most nagyon szégyellek, hogy nem emlékeztem rá. Ezen a héten Ilyen kérésre remélhetőleg nem lesz, ha lesz, akkor ezen a héten is betartom, hiszen minden héten beszélgetünk, minél ne adhatnék én neki két hét ilyen lehetőséget mondván, hogy ez neki, neki erre szüksége van, de szerintem még decemberben ki fog derülni, hogy ha nem indul, akkor egy ilyen beszélgetés után mégiscsak föl fogom tudni tenni önnek a kérdés, hogy erről mit gondol a helyi az, az egy más helyzet lesz, akkor beszélünk róla természetesen, <coughs> Rövid ideig majd visszatérünk, talán a jövő héten, vagy még decemberben a közlekedésre, mármint a, a légi közlekedés okozta zajra, de ma akkor a csúszásban vagyok, hogy már 9 óra elmúlt 6 perc. Úgyhogy Öröm, arra ígéret, örömmel beszélünk. teszek, hogy arra még visszatérünk decemberben. hogy más ügyekkel elvittem az időt. Meg az összes egyéb tárgyatévedésemért is, tárgyat is elnézést kérlek. Viszont hallásra. Nincs mér. Viszont hallásra köszönöm de hogy nem hát az ilyenek az embernek emlékeznie kell abban a foglalkozásban, amit üzök. 01489 099 és 063677.